Petusgruppen presenterar Necropalyx av Wizard Dawn Entertainment ett överlevnadsrollspel efter zombieapokalypsen. Just det. Vi har fått kontakt med dem mm. i uh, Red Leaf. Var var. Red Leaf, ja. nummer 50 pass. De pratade med en som heter John. De hade tilläggit en mata like, mat, uh, i alla fall. Han eh. heter uh, så mycket som John Carpenter. John Carpenter. Det var inte en mobb i You want Bob av No Consequence? Nej, Bob av Consequence. Bob <laughs> <laughs> no av Consequence. Det är han, ja. Det är inte heller. Inte det heller, nej. Oh shit. Det är <laughs> <laughs> The Gavner. Okej, okej. Det är vi vill. Nej, jag kan se hur Samlar du på huvudet. <laughs> Det har hört vanliga ja Vanliga Det Vanliga frågor Du med Du det Kan ju tyckas löysrykt För mig är det helt lugnt. Kom frågor frågan i stället. Klarar jag det. Okej. Klick. Jag har varit att och lugnat men jag har inte rätt att ha fyra månader. Ja. Mm. Men uh, vi kommer inte fram till så mycket då Nej jag tror inte Nej men det pratade vi om att så vi måste fixa bilen på något Ja det måste så. vi göra Vi behöver ju två bilar för att komma fram till Ja och en mm. jord i helvete Massa bensin Ja Vi skulle hitta dieselbilar för att vi en dieseltank Ja fast det var inte på riktigt samma Det är inte samma diesel mm. Mm. Nej, nej. <laughs> Tips det känns ju lite som att kanske Bobs gas borta där kan vara relevant att besöka i fall, eller? Nej, yeah, det yeah, kan vara. Men... Eller är det autoshoppen först? Ja, vi måste ju ha tag på bil och reservdelar och vad ska fixa pick-up vi har här. Vi har ju inte nämnt att råka råkar stå en fullastad bensintankbil precis utanför den. Precis, så det är bara att in-flight fueling mm. mm. <laughs> oh, Ja precis Det är en steg Och sen får du gå med en jerry -can. Så här jerrycan Och fylla på den När stegen tillbaka <laughs> Det var så man lukt var på foten Ja det är det <laughs> Så mitt <med den> bong <laughs> <laughs> Men jag vill ta Like for peace and freedom must go or Ja, tycker jag. Det är redan börjat har det inte Jag vet det är. Det alls Ja. Vad säger ni från ordriktet? Ni har det är kväll, Var det va? Ja, tant sover. Ni har kommit tillbaka och tant var om Ja. Eh, Oh. Väldigt antal Ja, det, är bara, det är bara mörknar ute nu Det är ju fortfarande Förr sommar så att säga Så det mörknar ju rätt så tidigt Åtta timmar kanske Sju-åtta tider Det är faktiskt så tyst Utanför Det är inte mycket som hörs Nej vad gör ni? Ni har diskuterat <laughs> vad ni ska göra <laughs> Har ni kommit fram till någon plan? Nej Blir bättre <laughs> <sånt. laughs> <laughs> <laughs> Jag hörs inte upp i och sånt så bara slår jag Rhynda Vi <trykkas> <rattes> går ut i 30 minuter varje dag Och så slår vi igen x antal Zombies och så går vi tillbaka Så håller vi på så <fyr> Det var 20 år, Så får vi oss bara Och då kommer fem boomers Nej, men om vi ska, vi skulle börja med att försöka Ta oss till denna lilla autoshop För att se om vi kan, överhuvudtaget kan laga bilen vi har i, mm. I garaget Eller i vårt hus Eller om det finns någon annan bil där Vilket kanske inte är lika troligt Men vi måste ha med Clarissa som vet vilket lag Är det som ska ha vad är bilmekaniker här Ja ja, det. ja. Hey. <laughs> Bilmekaniker hey. slash Keli <laughs> Slash I want to Medical a medical advisor <laughs> <laughs> <laughs> Slash zombie-börsen Det finns alltså en väldigt annan En sån här. <laughs> <här> är. Som vi inte trodde skulle vara så här Men Eller det, det, det, det, det måste väl vara bäst att börja där Det gör, ja. gör ju ingen nytta om vi hittar bensin Om vi inte har någon bil som vinkar mm. Men vi vill väl uppfästa i alla fall Ja, vi alltså det, vi går in inte ja. riktig kväll ja. <laughs> Sen får vi väl försöka att plugga penselin i mm, mm. Britney, Britney mm. Men vi spenderar säkert en dag för att diskutera vad fan vi ska göra Det är mycket möjligt, mm. ja I så fall får jag ställa mina hitpåns Vinstämmerna Jo, ja. det kan ni göra <clears throat> Vad sa ni att ni gjorde? Ni, ni stannade där en hel dag Ja. Uppe ja. Och avvaktade nå vi lever säkert diskutera och mm. och eh, säkert eh, ja jag håller henne i vak. Ja, mm. men, eh jag få henne lite <laughs> på kvällen mm. i alla fall innan ni går och lägger eh, det finns ju för övrigt bara en soffa och sen finns det ju för övrigt bara två sängar och vi tänkt på det problemet. Eh, jag lägger mig i sätet när vi pickar. Mm. Det går bra. Dörren öppen så har mm. du ett utanför att ja. gå i baksäten. No. Ja. Mm. ja är Jag vill bara ordna. Jag kanske inte. kan luta framsättet lite kanske. <laughs> Doktor nu och, och ta kvällsbehov. Mm -hmm. när, du, när du står där ute så. Pissa på en zombie ja, ja, men... <här> <är det? här> Nej, inte riktigt. Eh, du står där ute och eh, då hör du Helikopter kort det du ser den här blink ifrån får eh, har lokaliseringsblinkningen som sitter under. Den kommer den flyger iväg och den, den ja, ungefär samma samma håll som eh, ni såg helikotterna eh, när de var vid eh, och hämtade dem vid vattentumet. Ungefär åt samma håll flyger den. Mm. Men det är långt bort. Långt bort. Ingen chans att få kalla uppmärksamhet. Mm. Eh, nej. Vi har ju en stor fet radiomast. En sämre stor fet med lite tanteförkläder som vi lyftar lite. Som vi har stängt av bedrinsningen på dessutom. Ja, också. det var det. Ja, det var liksom det. Jag fick <laughs> <laughs> vi fick stoppa helikoptern. Ja, det var bra. Men du är ju en raderol uppe. Det satte du upp. Ja. Mm. Survivors here. Mm. Please come shoot us. Mm, <laughs> please. please shoot us. Please. Can you with the port unit? Kan upp? Ja, det gjorde vi nog. Undefined. Ja, nog. De måste höft upp. Jag skulle gärna vilja att hon skulle ha dem på sig. Ja, det ville vi verkligen. Jag skulle verkligen. Natten förflyter i alla fall utan att ha problem med vi för ny då, så är ju med Ja. Och... Det här är ju mer eller mindre en bunker Så att jag menar Väsnas man här inne så då hörs det inte ut Det hörs väldigt Ingenting utifrån in Mer eller mindre Det mm. enda är när man lyser och har lamporna tända Så det syns det ju naturligtvis ut mm. Det är väl det som Det kan jag göra mm. eh, Natten förflyter bra det. Så du tänder upp Mastan Jag tror inte det var T.C. Zombies Jag vet inte. Nu vet du hur mycket som ja, har kontrollerat och hur mycket vi, har, hur mycket vi men, tända. Du de har måste kunna slampa längst upp. Men de där helikoptrarna. Och trummor så är lite bad guys. Du vill ha ja, vi fick ju, du fick ju veta det förra gången formuläret i alla fall att ja. de skjuter inte halv på som var säkert. Ja, det var ingen idé för sjukkomman här. Du kanske det bättre att de för trasig. <laughs> Se, vi, vi kan laga något helikopter <laughs> så, en position, vi... äh, <håhåhåhåhå> va. Ja, jag har sikt på dig vi gå till den kan är helikoptrar Du inte så mycket. Helikoptrar är ju såna som går pa Ja. <skar> ja, men hon är skicklig på bil <skar> Och medicinsk hårdgivning Det är <sar> inte mm. sant Det är en brillan och så vänder sig En till kärliden hela tiden Så du vet du Man vet aldrig Plötsligt man blickströmt i <skar> <skar> Ja. Eh, ja. det är ens du, du du Vi har gett utslagen med, med i två ja. dagar, men ja. vad ja, du blir på. På morgonen och Det känns mycket, mycket bättre nu Det börjar. Jag börjar bra mm. fast testa är Först inte helt okej, okay, men det börjar det, kännas det mycket mycket bättre. Ja, så du mm. du är nästan sugen på att gå och röra dig. Och, och ja, den du har på för du det här Visst. då. Det <laughs> på Det ja. <laughs> släpper ut tanten från toaletten. Var det där vi har ja. Ja. Jag tror det. Okay. Nej, nej, nej, nej, jag har inte. har vi bundit fast henne. Vi har bundit fast henne inne i Kontor. i kontoret. Kontor, I en kontorsstol som det är gjort i en tål. God, <laughs> ja, tå. nu, det. Så är. Så var. nu. Nu ser vi logiken igen. <laughs> <laughs> det här Det är perfekt <laughs> Ja, Det är lite så dagen efter nu. Varför <laughs> ja, gjorde vi det här? Då no! <laughs> <laughs> Goda imorgon. Britney är uppe. Mm. Du får väl mata tanten. Nej, du får gå och, och, och kolla runt om. Ja, det är ju en lösgående tant numeras. Nej, korona. Sitter du på <hållit> ja, där vid tronen då? Ja, jag sitter där. Frigår det tanten? Jag tror att det är en sån här rullstol och liksom, man kan med hjul så ska jag man kan sparka det lite så här. <håll> ja, det. Är väl, väl, väl, väl, man man har det här bort. frenetiska fotarbetet. Ja, precis. Så kommer vi alla stå. Jo, alltså. Det är bara stund. Nej, men jag går runt och sen tittar jag ut lite hur det ser ut utanför. Mm. Det, är utanför. det är lugnt utanför. Utanför eh, vad du ser nog lite ut genom. Ja, det är ju först och är runt, runt om. Mm. Eh, ni har hängt för någonting. Eh, ja, det går ju att göra så här i så fall. Men eh, det finns ingen, ingen rörelse utanför staketet i alla fall. Har hon <laughs> Ha mm. jag, har, jag har inte kommit så långt. <laughs> Fem Oh shit. <laughs> Jesus. Ingen som redan. Tackar. vi det är. <laughs> <laughs> jag kanske undersöker här lite. Nej, på det Jag har liten titt. Kolla upp. Ja. Jag ska bara slå först lite så är det så ut. Ja. Det jag slå oh, någonting no. för. Vi ska <laughs> slå på din internet. Jag Plus du har hur många det plus? Eh, Vad slog du? Hur mycket över? Jag slog eh, tre över. Ja, du loot. Mm. Jag lite. Du kolla mm. kolla upp såret mm. och eh, ja, eh, det borde nog regnja igen i alla fall. Ja, då gör vi det. Jo. Ja, Men feben håller på att gå ner. Hon det är det, inte då? alls lika varm idag. Som vi var Mm och hon har ju tabletter som hon tar också så. Mm. Då kör vi lite så här mm. täta sår och läge om så. Mm. Ja. Lite ny. Ny om Ja. Och det är en sårlik. Små ju <laughs> 20 grader varmt. Ja, det är ju. Ja, det är ju. att det är ju. det är ju. Ja, det är det är det är Ja, det är vi Ja, Ja, Ja, det är ju. Ja, Får vi vill ta tempo på att hitta bara en chefsmist, det är det så. tyvärr. Så. Det är ju som det att inte Ska jag inte vara som jag Ja. Den här dagen så skulle mm. ni diskutera vad ni skulle göra och då har jag. Det är den här dagen så du då med. Vi får säkert först på Bob. Och okay, Så so. ja, skulle vi inte till Mario, Mario, ja. Mario Kart, tänkte Mario Kart. Mario Kart först. Sen är ju frågan om man kanske får göra det, hur många dagar har vi på oss matmässigt? Inte Inom... många. Mm. Ja. För då ja. vi faktiskt ja, måste <clears throat> Jag har en burk mat kvar. jag, jag, så mycket jag har. Ja, fyra konserver jag. har Men jag har en och mm. mm. jag klarar mig. <laughs> Vi hade klas genom att ett upp på honom. Ja yes. <laughs> <laughs> We steal his food And then we kill him, <laughs> then we kill him. <laughs> <laughs> First the food <laughs> Then the fresh <laughs> <laughs> um, Nej ja, men är frågan var var är om vi runt ja, Nej jag vet inte. Jag satan ligger väl i den. Det är satan. inte min hund längre. Satan har man säger så här så här. Den har sovit hos dig hela tiden. Nu när du gick runt på, på morgonen så var den hela tiden i dina fötter. Åh, lilla musen. Har vi visste inte varit snill i det? Jag har fått kattmat. Varenda dag. Vi fick ju inte ha kattmat. Men då är ju frågan Vi kan ju, ju vara lite så här, schyssta Dela med oss av mat till varann Och börja i autoshoppen, Eller så får vi ju gå till den, den där är väl någon sorts mataffär va? Nej det är väl en storhand en, stor en, stor en, ja, typ. en supermarket, supermarket. Så, vi kan, eh, Jag har 13 dagsansvarna med pullersoppa Jag har mat för en dag Hon har, Hon har inget Jag har fia. Vad har tanten? Hon har väl hundmat kvar för <laughs> tre dagar Ja. Det är ju fina grejer Det är mycket intresserad av ja, tant Sitt och slickar i ansiktet ja. Det stora problemet är väl med vatten Ja Alltså Jag har en liter kvar Jag har Uh, Helt gallrumvatten har jag kvar <laughs> Jag har fem liter kvar Jag har kallt kaffe <laughs> Tänmos och vodka Det, Det, ja, Det är mycket läkarsprit Mycket läkarsprit Nästan ja. en gallrum har jag <laughs> Fortfarande Men visst. Kanske har minskat lite till Nu när jag har tvättat sår och sånt är så ja, lite, 95 Och han tar ingen sprit Nej den, den, den, den, <laughs> den finns i gruppen Ja, ja. ja. den existerar Den De har inte alltså. den har vi har dessutom mer Om vi skulle passa. Så. Någon Jag har fem och en halv liter Precis, vi min daglig mössa också Vi <laughs> får vandring i gruppen Ja, den är lite Jag hade en gång en kravallhjälp också <laughs> men den, <har> inte <laughs> den hade du bara slängt länge Vi <laughs> <laughs> <du> lite mur <laughs> Sen ja, ja, tyckte jag att den Det går påverkar protection Ja, då ska inte hon ha tretton då ska man ha något annat. Typ tio Ja. Ett var, hjälp med ett, hjälp. Ett var ja. nog hjälp med oh. hjälp. Ett var nog hjälp med hjälp. Ja. Du har ju från Reflex också som ger <hör> protection. Nu mm. står jag fast vid att jag behöver dem bättre. Jag har nog blivit plus tre. <hör> plus, plus ett har jag. Då ska jag ha elva då. Mm, du har plus ett. Mm. Och du har en... Och det var det enda du har. Ja, det tror jag. Ja, nej då är det helv. Nej, du hade någonting... Protection to win, finns inte det helv. ja Nej, jag har ju regnrocken. Jag får med en kravallhjälm plus två. En vanlig mindojälm plus ett. Då hade jag väldigt lite protection. Ja, det står till plus tre, tror jag. Ja då hade jag ingen protection. Kravallhjälm plus tre, protection. Ja, då är det den Då är det den protection jag har. Då har jag en gör du det kira kroppen. Så kan det gå när man jag ni ni diskuterar ju era tvina. Nej inte jag. Nej inte du. Nej du slänger eh, ut på din stol i huset. Ja, på väggarna. På <laughs> fyra boom, boom, boom. <laughs> eh, Ni diskuterar ju <laughs> för vad ni ska skulle ni vad ta er till? Mat är ju angeläget. Angeläget. Ja. Vatten är också mm. rätt jävla angeläget. Mm. Eh Carissa. Eh, då som tonåring. Eh, du börjar lukta lite skumt under armarna. Ungefär. Eh, det här med hygienen börjar ju bli lite eftersatt också. Eh, jo. Jag vet inte, för nu har det gått över en vecka Och ni har väl inte eh, tvättat av er någonting I huvud taget eh, någon av er kanske. Nej men det är ju någon målläge Jo, det är ju ja. ja, Du kan ju Nej, sitta sån i två veckor Det ja. ja, ja. Det ja det... som att jag har gjort det någon gång, Men det var en länge sedan <laughs> Det här var datorn på toan och mm. <laughs> mm. Eh, så att Det är också <skratt> någonting då Kanske, jag vet inte Men, mm. men om ni tycker jag det är lukt men... Det är väl bara hoppa ner, det finns ju en flugn där ni har Sätta igång generatorn. Kan vi göra. Det fanns ju en toa eller dusch och det. <hör> man finns vatten. Om man får ett, nej, det har vi inte. Som vi inte har någon annan elv. Fast vi har ju duschat en gång. Vi har tvättat av oss vet jag. Vi har var? tvättat av. Vad? Med vad? Nej, det är lite svårt. Sprit. Det är kläder för det ja, finns kläder där inne i, I mm. omklädningsrummet mm. okay. ing, ingen el till vattenverket som mm. nej, pumpar det har Vi har ju inte egen pump, inte egen brunn heller Hade vi haft det så hade det var lukt ja. Men så markit och kanske <laughs> även har tvättservett Ja, det är till äh, ja. <laughs> Men det första vi måste göra, för det var ju vansinnigt hur mycket zombies där nere. Det är ju äh, bara jag är att göra oss slå oss in dit vi ja. ska. Mm. Ja, det, mm. så är det. Mm. Men är det mat som är det första akuta och vatten? Mat och vatten är det ju. För då kanske det är varje mm. som som gäller. Ja, vi kan ja. få börja där. Och sen när vi har vetat att vi har så vi klarar oss ett tag så kan vi gå på autoshoppen då. Eller om det går väldigt yes. bra för den här by and large så att vi Vi tar autoshoppen på vägen hem. <laughs> på vägen hem så där, tar matkassarna, och går in i autoshoppen. Ja, så slipper <laughs> vi komma hem så att till sommaren. Julhagret. Ja. <laughs> <kom> <laughs> <då, ni. laughs> ja! Men jag kommer ihåg mjölken då ni. Vilket trevlig mjölk. Han är en sån lång läcker. Håller som jag förstår ser fyra månader. Hur du stämplar till hundar. Halvt mjölk. det är lite mjölk och massa konserveringsmedel. <gör> <gör> <gör> totally safe. <I> <gör> Klockan fem över tolv. brusade det till högtalaren. högtalan? Det kommer radio. Oh. Red Leaf Calling, Washington. Är <gör> ja, det är du som. yes <gör> <gör> <gör> <This> Washington. <gör> Go ahead Bradley. Oh, vanem, no, vi säger Oh, you want her uh, or John? Eller John. Ja. Det är Whatever his name was. Whatever. Det var väl min tanten inne och på son också för hör. Ja, om det, om det är, är stycken på allt det här nu. Det är vi då som leder det här, om man ser som tillhör det här. Det är en stadsämdlighet! <här> det är då Det, det är. <här> <här> uh. Nej, så lart. Nej, så jag vill fundera på det. det liksom, jag Det lite så här. och det, och det men menar, vad har ni erbjuden Har ni, har ni några grejer liksom... Vi behöver ju det mesta. Vi har Vad vi, har ni? Jo, vi har ni USA:s är... nästa president. <laughs> <laughs> Hon heter Clarissa. Uppenbara <laughs> resurser. Vi har ju En dopé. Nej, vi har ju en väldigt läkare i gänget. Jo, jo, det har ju jag, men vad fan. Vi har ju inga alltså, Jo tack själv. <laughs> Eh, jo, men, jag menar Medicinskt utrustning Jag menar, reservdelar Jag menar, det finns ju Mycket som ni kan liksom, eh, ta med I så fall för menar, det, det, Vi har inte så mycket Utan någonting Mat kan vi liksom återkomma För vi odlar ju här utanför Men det, det börjar hopa hoppas med lite zombies också Men vi försöker ju ta det på så många sätt vi, vi får jobba på det helt Ja, <laughs> Vi, eh, när vi väl kommer så lovar jag att vi vi har pickappen lastad med förnödenheter till det. ännu större med oss kanske. Och är det inte okej okay då, då är det inte okej okay då. Då, då. Då får vi bara vi fortsätta. fortsätta. <laughs> det. Om vi klarar oss så jävla långt, <laughs> <Ja>. <laughs> då. Det är väl över 20 så <laughs> ja, då. kör vi 40 mil <laughs> till kommer mm. mm. jävla man. Vad? Kör vi till Känner för det här är ingen zombie. <laughs> <laughs> <laughs> Sluta. Det är stans, uh, Ja, precis. Har ha zombies att bli runt min mamma går vi ja, I'm sorry. <laughs> brain. Ja, <laughs> okay. oh, oh, nej men det är någonting. Jag <laughs> Ja. ja. <laughs> <laughs> Medicinsk utrustning ja. Alltså medicin överhuvudtaget det är, ju, det är någonting som alltid går För jag menar folk får ju influensan Och de får ju ja, blodgiftning har vi haft en mal Idag bara här Och han fick ju slå hel. Så jag menar det är ju mycket sådana jag vet, det, det behövs ju mycket som helst Det behövs ju ja, sövdelar till, till Bid i fordon tenstift eller massor med sådana här grejer. Precis vad som helst finns det Ja det ju mycket och, och, och det är Mat har vi ju som jag sa det, men, men, men, men, men sen finns det ju också sånt som Ja Gäst vi har inte kunnat driva upp någon bra gästkultur yes Vi har ju gamla käringar som håller på Och det är naturligtvis ja. yes. Och på det gamla Det gamla På det gamla viset vet, Med, med, med och sådana här grejer ja. Men jag menar, gäst, yes, salt Det finns ju mycket Vi skriver inköpslista här, <här> Men gör ni inte själva. Nej, det ska vi tillsammans med laxen har jag sagt. <skratt> Salt. <skratt> <skratt> just, just. <skratt> men äh, har, har ni inga patruller som liksom uh, reider omkring lägen? Jo, det har vi varit ute med, och men det är det men det är och det har varit, vi har haft, jag eh, är inte påhärsning för de har inte vågat så fram, men det är en jävla motorcykelgäng som får runt här med. Och jag vet inte riktigt, det, de verkar vara rätt så jävla farliga. Men, men, men man kan hålla sig undan våra patruller och lyckas stå för att de har ju naturligtvis eh, amerikanska motorcyklar att åka på. Och de hör man ju på långt håll. Mm. Eh, så att det, det, det, de har lyckats så hålla sig undan och, och gömma sig när de kommer då. Men de, de verkar vara på det och, och de tar det mesta. De, de hamstrar mycket. Så det, är de, de och farliga är de är för de hade väl hittat folk som de hade in. Så om vi, vi eh, rejdar dem så... Eh. <snar> <snar> Eller jag menar, <snar> det, vi ansluter oss. Då. <snar> <snar> <snar> mm. Jaha! Nu. Före att det killar var en motorcykelåkare ja. <laughs> Vad kan de motorcyklar? Jag vet inte, man kör motorcyklar Vi kanske hittar några Det du hur de låter? Ja. De låter nästan som helikopter <laughs> Nej, man kan köra motorcyklar Det var en sak jag hade från början med var motorcyklar Det var motorcykel Det här är en vespa Det var någon som körde iväg med. <laughs> Ja nej men det är så det, det, det vi, vi, vi behöver grejer alltså, det är, Bidrar ni så är det ju Det bästa Absolut Ja, Men eh, som sagt Vad kommer vi Och står utanför portarna så har vi någonting med oss att erbjuda men eh, vi ska försöka få tag på mat här i första hand vi ska överleva dagarna Och, eh, överleva för att eh, kunna eventuellt transportera oss milen upp till jo, överleva, eh, överleva för att överleva förstår jag ju naturligtvis men eh, vi har samma kanal samma tid, eh, samma plats. Jag kan inte, <laughs> kan inte vara i då men vidna tiden om vi vill nåt ropa vi och, ja. och då ropar vi för vi är alltid bemannat här, så att eh, ja, vi har har en gång mellan 12-1. Vi har lite kontakt dag. med men andra så här, lite grann där, och de har de har haft ett sort som fanken för att det har varit det har börjat strömma ut zombies ifrån skolan så de som, som går det kommer så de har haft lite problem men de har hållit låg profil så att de inte max Mm. Och det tycker jag vi ska göra med mm. Det är väldigt lätt När vi inte har någon mat Ja, ja nej, Den men det, Mat, det, mat är, det är det viktigaste Mat är vatten mm. får vi, får överleva i första hand. vi har sett lite helikopter det. här också Någonting jag hört någonting om? Ja, det är arméhelikopterna i flyget Vi har ju sett dem på långt håll också Men de, det verkar precis som om de flyger med sina armébaser Men sen har de svarta helikopter också Mm. Så det, ni vet inte Deras uh, frekvenser Som man skulle kunna rätta in De har ju det, De har ju de här det, Säkert arméfrekvenserna De ligger på Och då har de ju stör Störsignal först Så att, då måste du ha en 10-siffra Call att gå in först För att för, överhuvudtaget höra vad de säger Så det, de ligger Ja, vi har en kille här, han har läggat in det då, så han vet ju på, jag menar, tio siffror. Det är inte rätt och, lätt att knappa in rätt där. Det ämnar de säkert också. Vi. Kanske vi skulle kunna skriva ihop ett liten program. Som kanalhoppa. Kanalhoppningen. Varför det är det Han är ju hacken. Ja, Mm. Fast det är ju mycket lätt om du har det på bara Ja, precis Ja, med huvudet Ja, precis Ja, var det var mm. alldeles lätt En eh, arméhelikopter Mm Mm Kom tillbaka till den där masten mm. Vi tar helt enkelt och... och Elektrifiera masten. Nej, men jag tänkte så här stora skyltar så. Alltså lysande. Fan. This way, this way. En jäkert stor magnet på typ masken. Ja. ja, men det blir väldigt stark. En vacker drottning i uh, utmanande kläder, det Ja, precis. Längst upp i masten. Ja, ljuset. uppe. ljuset Under klänningen. <laughs> Hello, sailor, eller vad säger ni? Min fast tanten uppe på matten naken. <laughs> <hör> My eyes! <hör> <hör> <hör> Nej, men, vi säger <hör> liksom att vi bara hörs av två minuter för att säga att allting är bra med er varannan dag. Om inte annat. Mm. Over and out. Ja, det låter alldeles utmärkt. Så Ja Nu rullar vi tanten ner förbärg Han fick ju upp Ja Ja Ja, Nej. ja den klockan klockan ja, Du har suttit pratat en stund där. Jag menar, diskuterat lite Allt möjligt Han säger att utanför dem de räcker Eh, ni har så lång räckvidd på Jämras så, så går det ju 40 ungefär mil Men de, de har ja, 10-15 mil Till småmaste har de gått runt också För de har en rätt så stor eh, Central Men ungefär 10 mil ifrån och De har hört talas om grupper ja, 10-15 personer Som har förskansrat sig i, En del i, i, i bara byggnader En del har liksom gjort eh, Ja de, de, de, Murar då i, i, Ja då, vad heter det? Och gator i små städer. Så att det finns sjöan med, med levande folk i havet bland döda. Klockan är 20.30 ungefär. Men eh, vi kanske hinner ner och, och, och försöka ta en liten titt vi har ju fem mm. timmar på oss någonting som tar ja, det blir mörkt, det blir mörkt någon, någon gång här halv mm. det Frågan är hur vidare vi gör med tanten För rådningens egna säkerhetsskuld, eftersom vi tror att det finns eh, eller vi vet alla speciellt... elaka undersorter Nej, <laughs> det finns eh, sådana som blir stöttade regimen så det är lika bra att ni stannar här inne Har ni sett mina hästar? Jag är rädd för att De har fel på Kadanaxen Ni är allt vänliga Ja jo. Men, men alternativet är ju att, att vi får lämna någon med tanten Eller så, ja, så men, rullar vi in henne blir på... är ju fortfarande krasslig Men piggare Kanske att det är men så... Pigga, så lämpligt att släppa ut <laughs> Ja, precis Det är verkligen skulle. <laughs> eller, eller så låser vi in henne på toaletten bara Ja, på kontoret. Ja. På toaletten är Min chans att göra skada Ja, precis, precis men kan man ge lite mat innan vi sticker? Ja, ja, men det har vi nog redan gjort. Ja, det börjar få mat. Så att det... Jag får käka innan vi. Eller hur har vårt och och ja. men eh, puller så jag aldrig vi... helt enkelt idag... Det är det är det är det är det. Men vatten, så att, ja, vatten, för, för, för, för, för omväxling så, så stryker, vad, så stryker det. man ju då en, per, en mat så att säga Det är en dags mat. Mm, mm, och en vatten, kan säga att det är en liter då, Det blir för en dag Så att eh, ni äter under hela dagen på det Kärre är du, jag ska både vatten och mat idag mm, ja, ja, ja. Men idag bjuder jag på en mat Då ja. har jag ändå ett men vattnet för slut Och det bästa av allt, den är varm en uh, U.S. eller en uh, U.K.? galen är väl fyra... Ja, U.S. En U.S. är U.S. En galen är fyra och åtta galen bensinkostar fem spänn. Ja, jo, det, det blev dyrare nu va? Ja, det, blir nu. Ja. Nu blir det Oj, de blev ett dyrare nu De blev fantastiskt Argen, de höjde med ungefär 10 år Per gallon mm. <laughs> det det sätt, sätt, ja, ja, precis Jag tänker att det är väldigt, väldigt stort mm. Mm. Det tar lite längre tid Att ta sig från en eller din en annan <laughs> Vad är det Man kan inte göra det du nej Ja, det är upp det Ja, vad farsigt <laughs> Ja. Ja, är det dåne? Det är ju det. Det här går dåne. Det blir helt ändå det säkert blir trevligt. Ja. Och så lämnar tanten ja. inlåst på toaletten. Det kommer tillbaka. Ja, de, de kommer tillbaka från service på Tosta. Hur är det förstå? Vet. Du? Det var så fjol ja, åt. Det, det regnar inte, om man säger det. var, det... var ju fejt. Det är det. Jag har ansvar att jag ska till vårt vatten Solblandat moln Inga regnmoln direkt eh, Vad ni ser I <här> närheten är det ju inte det Utan det är då Vad är <här> det för tärning? <här> vi vill ha regn <här> ja, nej, men Vi tar väl vi regn Det är ganska många timmar ju Ja, det är det det känns som att det här mat- och vattenproblemet är ganska mm. överhängande. Ni är allt för <laughs> Ja visst, jag ska hämta bort. <laughs> <Tant. laughs> vi tar med. Ja, ja. Ja. Vilka och var och hur då? Vågar vi ta med den skadade där? Ja, med huvudet. <laughs> <laughs> ja, det är också en lösning. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte vad skadade själv tycker Alltså det, det bästa hade varit att egentligen att vi var oss samtliga tillsammans mm. Mm. Även, du menar också? även även att, oh, så att det inte spelas till någonting bekymmer här vittut den typ. <hör> <hör> <hör> kommer börja skrika mitt upp för ja, jag tänkte det mycket så så så så så så så lite så Re, lite lugnande. Bita min axel. <här> Har ni sett mina hästar? Vi <här> <Ni> är allt för <förändring. här> <här> <här> the zombies to death. <här> <här> Men det menar alltså att vi ska släppa lös drottningen och samar och, och ta med henne till mataffären? Vi får väl sätta henne Vi <här> Och så alltså, vi kan ju binda henne fortfarande och så kan vi liksom leda. Ja, vi har väl boxingsledare. Ja, ja, ja, ja. Perfekt. Jag kan på, Jag kan se att det blir en zombielek sak. Jag vill såna eller så gör vi som så att vi tar scotchören och binder fast den i och Nej, grejen är att vi springa i ganska taskigt mot Nej, det är jättebra Nej, det är jättebra Nej, det Brains Nej, tack <skratt> Nej, men det enda vi behöver är att se till att Tanten inte bara i väg Och någon annanstans mm. tänkte, mm. Mm. Lämnar vi henne kvar Så kommer hon garanterat liksom att döka upp dörren Och sen gå in i radiorummet Och saboterar all utrustning ja. Ja, ja men vi tar henne med oss. Frågan är ja. hur, hur, hur fri hon ska vara <skratt> Nej, men Vi får hålla henne i mitten bara Så springer hon iväg, så springer hon iväg. Ska vi ha det. Ja det är sant och det blir vi om mest så alltså får vi ha morfinspruta i, eller Jag lägger med hem morfinspruta försäkert ja, skulle ja. bli, vi ta med och ett en flaska så sprit också sprit ja. så kanske ja, Du tar spriten jag, sk jag skriver att jag tar ett... har vi ett rep Han <här> <här> Nej men vi ska snart gå leta Vi ska leta vi efter dem. dem Vi tar med ett rep <här> Nej du ska se, vi ästis och spela laxen Det är det <laughs> jag tror att det eh, är köket fortfarande lite omtökrat efter det här slaget mot huvudet. Har du sett mina hästar? <laughs> <hör> <hör> Nej, stallet är tomt. <hör> <hör> ja, jag har precis lärt mig det här. Okej, men vi ska ta med henne <hör> då som är lite morfin ja. med, jag rep och lite. också det är på dig. Ja, men det är okay. allt för vänligt. <laughs> <Ja. här> det tar tar men eh, innan så ta ett runt staket och kolla in liksom, om det är nåna zombies Bara precis i närheten. Kanske kolla på taket nå. Ja. Mm. Jag gör det. Eh, Klicka upp och titta. Uh, ja, uh, går du går längs, längs staketet. Mm. Oh. Du ser inte. Du ser inte någonting för att kullen går i sov. Om mm. uh, man säger så att du ser du har en liten bit bort sen och det är mest träd. Och du, ser. Uh, du står och tittar ner för kullen. Men du ser ingenting. Ser du ser Du ser ner nästan mm. till foten av kullen under träden. Det är så stora lövträd. Det är lite buskar. Men du ser inte någon rörelse. För du står och tittar. Mm. Så det verkar lugnt äh, Agent Orange, helt enkelt Lugnets Orange Ja, det som använde Vietnamkläget För att avlöva Så att vi inte vet Kom skulle kunna köra sin underlöven mm. mm. Perfekt ja. Det är helt ofarligt ja. Ja. Det är bättre att inte natan kan Men Som DVD mm. ja, När de sprutade i badpoolerna När de låg och badade ja. Perfekt. Jens hittade en flaska med amul uppe i fjällen eh, i en sån här fjällstuga som de såg vid en stor DDT. <lappol kanar> <klar> <hör> mot mygg och insekter. <différent> <pa> ja, i och för sig. Ja, mot en del annat också. Det funkar. Nej, ja. men vi... Det går väl alla? Ja, ja. ting, har alla kissat? har <går> <Ja>, alla kissat. Och då har ingen kissat. Frågan är om Rockin har utrett något bra. Ja, med huvudet. Med huvudet vi under en timme och så Nej, men vi har kissat henne med en eller annan. Komma på det då. Det är ingen uppgift. Ja. Det var alla <går> Jag tycker det i kopplat till den här <går> husskydden. Då vill jag veta på kartan hur ni går. Och hur ni beter er. Var ligger massen i faran till detta? ligger okay. den här. Den ligger där. Ute, så det är den lilla som kommer in. Ja. Men vi gör som vi gjorde förra gången. Alltså, vi vi tar helt enkelt vägen nu ner. Mm. Lugnt och försiktigt. Lugnt och försiktigt, ja. Och tanten är lite bakom. Med mm. doktorn, eller? Jag spelar bakom. Varför ja, är just jag? Men Som Ja. Och i ju Men bak, vi håller. Han är väl lite senare. mellan oss liksom. Så att vi har lite koll på det. Ja, men lite, jag tänkte att vi får ha någon lite framför oss. Men, jag kan, äh, ja, men jag kan väl vara längst bort. Jag, jag tänkte henne. på den där lilla hoppiga som kom förra gången. Mm. Mm. Alltså, var det var lite otrevligt Så var inte jag med. Det tyckte jag med. inte jag alls. <laughs> det var lite svårt att hantera. Bara med huvudet. Ja, precis. <laughs> Eller, nej, vänta. <laughs> Ja, ja, ja, ja. Den hy hypokratisk heden... Vad var detta för hoppjärka? Jag var inte med. Men Det var en liten... En, en, liksom, en barnzombie. Som var väldigt snabb skogen, med hoppning. Ja, äh, ner på vägen. Du so kommer i nog se henne. Mm. Ligger vid liket. Petar in lite ser skärna också. Ni kommer ner. Mycket riktigt... Det ligger en ja. liten zombie Det ligger en zombie där nere. En barn precis som de sa Och så att bara, usch, uh, så är de här, vad är otäckt mm. Den här var Den här otäckt ja. Ja. Ja. Längre fram Tio meter längre fram Så ligger det ett lik efter en kvinna med mm. Halvt uppäten. Det gör inte som Jesus äh, Nej Psst. Nej <laughs> Mm. Hur ser det ut här vi, om, om, om vi kommer ner här? Ni kommer ner där, ni går det, vi, det är lite skyddat med buskar ja. mm. Sen var det ju skyddat så vi kunde ta oss denna vägen runt Ni kan gå, där kan ni gå Tjuter eh, gå... brandvarnar fortfarande? Nej, ni hör det. ingenting ifrån den i alla fall <här> eh, för, Ni hörde den ungefär från vägen där ni, ja, för att det, där, det hördes rätt så bra Men det hörs ingenting från brandvarnar Eh, det är lite buskigt eh, bortåt, men det är så att man kan, man kan liksom huka sig och sen gå bakom och smyga. Det går. Upprätt går mm. inte. Och syns ni sitta nere i Nej, ja, men du är bara bunden du till hemmunnen. Ja, jag tror inte du är bunden alls. Nej. Nej. Nej. Nej, inte nu. Nej. Nej. Det är inte Nej. Inte det jag går bakom dig. <laughs> jag är stark. Prinsen är verkligen välhängd. <laughs> Du ser du det, <laughs> Känner väl Jag <efter. laughs> Ja, jag gör det. Förstå att Ni, ni står just nu vid, nästan vid vägskälet. Eh, ni stannar ungefär, ja, 20 meter innan ni kommer fram till vägskälet. För emot eh, fan heter den en Marius garagekom. Mm, Marius Autoshop. Autoshop. Där är på vaksidan, Står det ni ser direkt Tre zombies mm. eh, Som ni ser Där eh, Ni hade kikar nog med va Ni spanar av området Framför på framsidan Så ser ni ytterligare Tre zombies På parkeringen Framför Här. Framför på andra sidan Där uppe ja. mm. Eh ni tittar Vi lite väg, ja, Ni går det åt emot. Mm. Här är inget, eller? Eh, där det är Lite buskar och lite träd mm. är där det är vitt. Ja, på... där. Ja, eh, det går även in en väg ifrån parkeringen vid Femman, så att säga, och upp. Där, ja. Går där. In, ja, det går in sådana här små vägar. Typ, ja, lastbilar ska köra in och lasta ja, ut och sånt där. Eh, ni kommer runt, då ser ni ju naturligtvis de liken efter de tre som ni lyckades få vi vid hörnet. Det är nästa hörn. Där, ja. Eh, på framsidan, på den parkeringen, ja. där, så ser ni. Nu var det bort några där, men. men mm, mm, I'm on the moon. Jag i min det är något skit i rören <laughs> på de Det står ungefär sju stycken kvar Vid den parkeringen framför Och nu är det ju så ni får tänka på också Att jag har ritat det lite konstigt här Men femman är mycket, mycket, mycket mindre Än fyran mm. Mm. Fyran är också tvåordning mm. På halva så mot er så är det ett flat tak och sen så kommer nästa våning lite längre. Ungefär fyra fyran börjar mm, så blir det som en tvåvåning där uppe. Då. Är det fönster på den sidan? På andra våningen. Den andra våningen så är det, ni står ju bara vi för att titta. Mm. Det ser ut som en utplats där uppe på andra våningen Och sen är det då med fönster och en dörr in. Ja, vi tar in den. Mm. vägen får det är en enklare kanske. Mm. Aha, ja, då vi det cool. Ja, det fast ni är här borta. Ja, ja. Mm. det är väl här någonstans. Mm. Ja, här vid där Och så har vi sett ett gäng här. många ja. ja. var de så vid 7. 7 ungefär. 7 på parkeringen framför mm. femman. Eh, ni går vidare kanske lite lite smyger lite till. Ja. Mm. Mm. Då tittar ni bort. Då ser ni ju absolut parkeringen framför fyran. Mm. Äh. Mm. Där stod det En mängd utbrända Fordon mm. Precis som om det Det, det har eldats där så Antingen har det skjutits Eller så har det sprängts Eller så har det, det har ju alltså. Ja, det har brunnit där okay. Det står även ett par klockade bilar De här två svarta prickarna som är på båda sidorna Om parkeringen det är skjul För kundvagnar mm, -hmm. mm -hmm. Och vem är det som tittar i kikan? Har kikan? Inte du Tantos som har den, men någon har ju tagit den. Någon har ju tagit den. den. Det är säkert. Låna. det står in här. Det står i vad heter uh... det? Lånaken. Ja, jag vill mm. det kommer. Du har tittat i kikan. Ja, det var Tantos. Ja, men det är du som har den. Jag har den. Nu ja. eh, vill jag slå Vi mm. <laughs> vill att du slår ett intelligence check eh, nu. Ja, det gick bra ja. mm. Du spanar lite där På parkeringen framför fyran Och tycker att Oj, oj, oj Oj, oj, oj, oj Här är det många Du räknar till 90 plus mm. oh. oh, Jesus, Jesus. Mm. Mm. Både på parkeringen och i anslutning botten Mot korsningen så att säga yeah. Ja Ja mm. Frågan är ifall vi kan försöka ta oss in i en på baksidan då. Är vi på att det är zombies? <laughs> Inte bara Apple-tabler på i Det är en ny release. Är vi säker på att det är någon skyldnad? I got my <laughs> <laughs> <5 Z. laughs> Ska vi släppas idag? Risken är att om vi gör någonting här som som en, ja, precis, så, så då lämnar vi tanten och sticker <skratt> så där, Vänta. Vänta som på presidenten i <skratt> Ja, vänta lite. Lugt <skratt> <skratt> Ja, de ska gifta alltså, bort, unga dam <laughs> Nej, inte riktigt <laughs> det är är att, om, vi, om vi går tillbaka här Så har vi ju ändå, det var ju tre stycken här att Nej, här, det var här, sju på den ja, Och tre här borta, här borta. Tre. Nej, men, Om vi tar oss tillbaka här Och tar, så går in denna vägen Här var det lite skydd i buskar och, och ja, så får I alla fall komma i till en position Där vi kan titta, här var ju bostadsområdet till Här bredvid Det känns ju inte som en lyckad idé att knälla in bland en 90-talet zombies. Sex pers var de även en gammal förvirrad hand. Någon brandfåg. Det behöver ha dunkar så kanske man ska göra någonting sådana här. Jag ska gå till tecken, Ni är här nu ungefär. Den parkeringen ser jag inte där bakom. Vi tittar ju, ja, nästan tittar förbi in på baksidan och fyran med lite buskar och lite grejer. Vi ser lite zombies där bakom, men det verkar inte vara många. Och ni ser därifrån. Mm. Mm. Så från vad vi kan se verkar egentligen den vägen ha färre zombies än den. Mm. <laughs> mm. Det är fruktansvärt katastrofen. Vi lyckas göra någonting här nu så att vi drar upp 90 zombies och vi är innehägnade. Mm. Då har vi det riktigt jävla jävligt sen. Det är ännu jobbar om inte hinner handla henne. Det behöver inte bekymma oss så mycket, kan jag säga. Men färter dem inte kakor? Lätt jag mig. Det för då. Säg lockningen och började traska iväg. Det håller. Ska vi stoppa det Ja, gör det. Tack. vi ska den här vägen Satan vad det kliar va Ja vad ska jag kliat Eftersom man istället på ryggen Tar en gren Från trädet <skrattar> Det går bra Då behöver vi ingen stegkäck <skrattar> Krafsa lite <skrattar> Kära rätting Nu får ni att hia i er <skrattar> <skrattar> Ja gärna <jag> Du har <skrattar> blivit i foran Ja, <är> <skrattar> ja hon trallar på där Ner åt skogen Nej, men nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Jag tar tag i armen på henne Njutt <skrattar> Ja, men jag ska ju eskortera er till banketten. Hästarna. Horribelt. Ja, ja men hästarna är ju åt det här hållet. Inte utan hovnare. Hon är här. <laughs> Hör med dig, jag får hovnare. Hej, ja. För övrigt så hittar du ju barnbarnaren. Den sitter kvar. Det verkar precis som som den inte har kommit, ja... Fantastiskt att det är på det, den, den sitter där. Jag tänker inte Peter på <laughs> Ja, jag inte Jag tänker ändå inte peka på på för allt. pekar på dig och säger glad. Kära fyra, vi står givetvis bakom er. <laughs> <laughs> eh, tack, jag <just> skulle <laughs> jag har kommit dit på pratat också på goda här i diskummet. Ja jag jag då jag den vägen som vi smög i Åh, den går. bra. ni följer väl med. Det är ju det, som jag sa då det är ju den parkering där man kommer in från det hållet. En äh, liten parkering. Äh, den häck där som vi kunde ja, följa. Det. Var det har jag för mig. Nu äh, du ju fram där. Det är lite buskar och lite träd. Här står det lite zombies men de verkar inte göra notis av uttaget för det är, ja, det är lite avstånd bort till det. Mm. Eh, de tre där. Just det där. Va? Kanske. Ja, hade vi, hade vi, hade vi, Ja, vi hör någon här när ja, det. Eh, verkar ja, inte heller gör någon gör. göra någon notis av er. Mm. Eh, kommer fram hit. Eh, tittar runt mm. hörnet där. Är du det är tungt bakom Femman Dragstore så att säga Titta längre bort Och smyga fram för du göra lite För det är ett, ett, ett litet staket Så du är vi här andra hörnet Femman Ungefär ett par meter ut Där ja, då Och sen titta runt lite litet staket Vi andra en ja Här för övrigt Så är det buskage och lite grejer Så att du har sett rörelse på andra sidan Buskaget Eh, ja. eh, du tittar runt där och blir försiktig eh, Och upptäcker att det här. Över det. här borta Ungefär halvvägs på byggnaden Och bortåt Är det ungefär 15-20 Så vis Hur ser det ut här? Och du ser in bakom ertan tre 4 stycken Hur ser det ut här då? Där är det tog Persona här ingång här, Men är det här? här är det eller zombies. På hörnet på fyran ungefär där, där. är det en steg. Det var två vånings. halva det var två här är det två våningen. Ja. Där och där är det där. efter mm. är det två våningar åt i. Jag håller det håller på. Men man borde mm. kunna ta sig ut där och kanske bryta sig in ska genom någon som mm. ska det jag. Över, se. Sen är ju frågan, vi ska ju inte springa dit allihop, kan Nej, det jag menar ni håller här. Vi borde bli till glass <laughs> Absolut. Fantastiskt, <laughs> vi ska snart gå och hämta det. För <laughs> övrigt, när du står där och tittar så ser du på baksidan av huset, eh, Bayern Lodge-huset så att säga, så är det en lagerbot. På hittänden, på baksidan, där du står, den är öppen. Den är helt öppen. Eh, jämte den ett par meter bort Så är det 10 ja, meter bort kanske Så är den dörren Den är stängd mm. Mm. Men det är en steg på hörnet Som går upp Typiskt sån här brandsteg mm, Pomponflicken som är smidigast Ja just det mm. Would you risk your life Okay. <laughs> <laughs> det är ju, yeah, ju, okay. <laughs> ju uppgissad så, så, så, så att det är en person, person, person ja. nå ju inte dem mm. Ja men det är väl Nej, jag, Men är, det är två finnas en sån här rulle På dem så att du kan Fälla ner dem. det ska de ja. vi upp i streckena nu. Kommer det då? Har ni? Jag, jag, har, jag skickar ja. alltså. Om allt är okej Okej, så klokta den får kanske. Ja, jag fångade för att komma av. Prins iväg. Väldigt Nej, jag har inte sagt det här, men jag har skrivit det. Jag måste vara det på I ska du gifta spår. Men prins! Grattis! Jo, då var det var i gas? Efter är det före Han var ju välhängd så jag kan välhänga. Jag sitter inte Vad säger du Clarissa? Ja. Mot flyget med språng. <laughs> ja! Nej, hey, nej, <laughs> nej, nej! <styr. laughs> <laughs> ja, hon rör sig uh, mot trean där hon... Nej, stoppade Hur? <laughs> Pratar lite högt också Ja, suger tag i henne ja. Du var det ena som är bakom två Som då reagerade på Den där damen Bästa fördygen ja. <laughs> Jag skulle inte ta med. Jag håller i damen det är så väl att det jag vi vi så oss så oss till stegen. nej! Ja, jag har <laughs> ju vi, vi är på väg till stegen. Säg det igen, du de klara. Ja, ja, ja. Jag har ju skjutit på tantorna här. Typ här jag den här som Vilka är det som ska ja, vara ja, ja. stegen? I två, de två. De två. I Vad mm -hmm. eh, ja, vi... om jag ska släppa tanten här. Eh, Varsågod, Hedrottningen. Du får ja. en flaska. Lite reflexer, eller Ja. Vad är jag inte med lavendel. Uh, okej, okay. ingen av flickor. Jag ingen lavendel. Jag vill Jag mer. 5. Ska jag slå på tändning. Nej. Men jag ger the bathroom at är time Kevin. Jag inte om i är Det är för sent. <laughs> <laughs> <skratt> ni, fram <skratt> ja, ni tror ju ni smyger fram. Det är så fint. Det är ju så hårt att Jag tycker det är heller morfitt. <skratt> ni. De släpper dem. <skratt> för övrigt så kommer det två till. Så där, det kommer tre sånger. Jag släppa hälften eller? Ja, ni smyger i alla fall fram. <skratt> vi försöker. Det <skratt> kommer fram till understegen Nu ska vi sitta upp vi ta lite och för att få oss till att vad gör du tyst på, du, för, ja, jag, du får upp den vi, sätter sig ner här. Det dämpa, att du ska jag Jag ja. Nej, det är inte. Vad ska du ha för att få <hälpe emperor> <byske. eller? hälpe> Jag har stått tendens att man din här <skratt> <skratt> 19, 19, äh, det är bara träff. Du, du träffar <skratt> ju ja. mig. Ja, just det. Ut ur Nu var i huvudet jag. slår, <skratt> ja. nu, jag slår, jag slår den i huvudet. Ja. Men hur då? Klubb. Ja. Du klipper till då. Jag klipper till bra Ja. Men jag tog förla på, på spanen Jag tänkte jag skulle nämna till. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> du gör ju en D4 då <skratt> D4, Ja. då har jag det då Tre, fyra, där Två Action <skratt> <skratt> <skratt> uh, Ja Va? Lyckas protection, vet uh, du Nej, nej, nej Du är, är, <skratt> <skratt> <skratt> är ju inte bunden <skratt> <skratt> <skratt> Nej, nah, hon är inte -oh, bunden Hon var inte det Men jag har det Nej, nej Sackbar kliva! Ja, let me scratch. Ännu mer blir det katt. Är det som steg man liksom kan <snar> <snar> dra ner? Eller, That makes noise. <snar> Om man säger så här: det är mycket som <snar> vi gör <är> just det. <snar> <suss> <suss> en Ja, jag ska nog ha det här. Okej, okay. rebacks. Det är en stege så att det är inte så svårt. Yeah. 13 av 11. Det är kanske är bra då. Ja, det, det ja, nu mm. är det är en stege. Det är ju inte hål du är på. Det. Så det, det går bra, du kommer upp. Här. Nej, nej, det är överförsta medaren. Det med <här> <här> <här> talar bara för för college. Du kommer upp alla fall Jo, jo är mycket riktigt, Där uppe finns en sån här mm. nudd. Mm. man, mm. man, man är har var till en en, en sport så bra. kommer <här> så lite är Vill jag ta emot stegen, så Det kan jag dra in den här. Ja, lite, va? Va? va? Det jag Ett jobb. Ja, jobb. Så, så, det är ja, en annan kärringen. Ja, vi, vi tar oss bakåt. Vad ja. <laughs> ska jag slå på? Reflex, <laughs> inte 21. <sjuk. Ett>. <laughs> kan du lära för en bankett? <laughs> ja. <laughs> <laughs> det tog oss måndag. <laughs> bara swishar ner. Äh, ja. You... <laughs> det gick bra Det alltid an... ljud av ja. Det blev ett vakuum ja. När stegen kommer ut ner så Men nu talar du så mjukt och fin Så det bara Det hörs inte mycket alls För övrigt, ni retererade ja. ja. eh, Tre zombies kommer efter eh, Plus Tack. Ett mat till Fån bakom trean nu upptäckt det så att nu kommer mm. de det eh, så att det kommer tre stycken där och två där gång. Legget var legget upp så får vi ta hand om dem där uppe. Nordvästra flyggen. Ja, västra, västra. Lite lite upp till så spänger vi. No. <laughs> Och sen så, så, så, så kluffar vi åt sidan när du Ja men för att inte dra in En massa skit dit Nej vi kommer upp ja Och sen tittar tillbaka tänkte Vi ska signalera att vi är där upp Ja jag jag, man, så, det vi har men, men där borta sig Vilken härlig buffé Vi har upp stegen hem Ja det går det går, det, det sitter som en lina ner om man säger så, det går att ha upp ja, Lägg ner <skratt> problem, nu springer vi jävligt. Ja, nu springer <skratt> Ni springer, ja, ja. Mm. ja. Tillbaka, ja. finns det något härligt och slå på då? Nej, tillfattigt, jag. Nej, men vi, vi drar med Alltså det, det <skratt> vi drar med oss, det drar endurance, vi ju med oss Men, men får i alla fall ut uh, det. Ja. Och inte fel. ja, ni springer ju upp där så Jag vill låta en endurance-check från en av er och se om om system. ni vågar och hålla kedjan uppe. Ni har bara sex. Ja, nio. Ska jag slå Ja, för kärlek jag göra för du Ja, nej. Ni tappar henne. Nej, men hon sparkar själv. Ja, först ni ler ju henne Jag vill inte bort Hon får klunna helt enkelt. Snigga spartla. Uppmärksamma dig. Men det på Ja vi sliter med den ja, så, så långt vi kan <laughs> <laughs> e <laughs> Ja nej, kommer ju efter Men de är inte lika snabba som er när ni springer nej. full. inte så mycket mm. kan, så att säga Så ni älger en väg och, Försöker vi stanna och, och. någonstans och ta dem Eller? Nej men alltså, hur många har vi med oss? Har vi fotman, bara sex stycken med oss? Fem, fem. fem. fem. Va, va. Hur, Kommer vi bara ut ur liksom, det här gyttret Så kanske vi kan ta dem ja, jag, jag, jag blir liksom... ja, bara inte dra på oss fler Nej ja. precis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 kalla på trägsmestaren. flaska sprit Det är vänd. det är de drömpa pizzan. Du sätter på ja. honom. Braids. <laughs> på Detta måltag koktes alldeles Det står oss en gång. Sprit Braids. sprit Eller? Uh, det Braids. Braids. Braids. det, det Braids. Braids. Sprit och Braids. Braids. Braids. Braids. Braids. Braids. Sprit. Oh, men man har sett bensin. sett <snittet> bensin. det. Nu har man sett bensin. en har för lite lite, lite det här, inne. In. <laughs> Ni är, ja, är ja, väl ju. Så men kommer efter Nej. men de är inte hastigt så här. Men vi, vi, vi, vi får det Vi droppar av lite när vi kommer ja, liksom. det byggde så att vi färdigt med dra oss till oss bara de. vi behöver ju Vill du men det. är exakt. Ja. sent har vi mamma har så de kommer för det men Ja. De, de, de är ju liksom ja, De ja, fokuserar åt det försöker, hållet ja. Ja. Ja. Ja. Nej men vi försöker vi Ta, försöker ta en till dem till oss och sen Akta så att vi inte får något annat i ryggen yes. Det är dags att bli täckad så Ja där har du Tack nu om, om du känner det. Ja Hur ja. ja. ser det ut Det är ett tag Det är jag. Uh, Shocker. Nej, Det är du, du allt I I just be disbelieve Som ser ut. Så kan jag säga då För att jag har växten och kapan Har du sin basing? Okej och sen är det då en eh, Plattform, två bord mm. Stolar runt Det är en dörr och sen är det fönster. fönst de, Och de är hela? De är hela okay. Det var ni ser där. För att titta mm. närmare Så måste ni klättra upp på den här plattformen Det är ett ju inga problem och ha okay. eh, Det är liksom inte två meter upp Utan det är ju alltså, mm. litet man, man kliver över om man vill Okej okay. Om jag ser att plötsligt är klar så går vi fram till... Ja, här, här syns inte. Ja, jag går upp där och kik, försöker kika in lite så ser något. Eh, Hur går du? Du är här. Eh, går jag lätt över mot så. Du går, mot för mot, mot hörnet på däcket, ja. Det är ja. eh, Du tittar här. Ja. Och eh, du ser rörelse där inför. En, åh! <laughs> <laughs> Som händer det så trevligt. Ja. Fink. Jag har ett pistoler med den. Ja Jag Jag, jag, i, jag har det för folk. Åh, det var om fem. 5. <laughs> uh. Du ser uh, rörelsen är inifrån. Okej. Okay. Uh, men alltså, uh, ingenting var jag skoppar. Inget, Inte liksom att ordet ja. är femton eller är det ingen? Ja. Nej, jag spricker fram till uh, närmaste, Närmast fönster, fönster, det närmaste alltså, hon... alltså, fönstret. Jag, jag kryper fram typ så att det inte no. syns. Du tittar in? Jag stämmer det. Oh. Ja, ja, ja, ja, ja. Du ser nej, men jag kan lägga. No. Nej, nej, nej. Mm. Uh, du ser mm. sex stycken mina. Det är zombies. bis. Ja. Oh, är för or. Äckla zombies, försvaria. Hm. Ja, men är för nu är du ju nu är du där. Mm. Tittar du på kanten så ser du att det är många. <lacht <lacht> kan vi ta dem i dörren så kommer vi bara ge några igen. Ettast. Mm. Uh, Klipp fram till dörren och uh, försök prova den. Se om det går att öppna. Försiktigt. Sakta. Jag öppnade inte bara tre med några. Lika ljudlöst stegen här. Det är nu. Den går inte. Den är inte loose. det var ju helt... Det var väl trevligt. Rötången fram. Mm. Japp, kom, kom. har upp min dessutom. Jag är inte helt oduglig i närsyn. Vad ja, bra. Få tacka på runda. Lika oduglig som jag. Ja. Man ja. Shit. Jag ser fem där inne så är det liksom en som är närmare de andra mm, de, de, är, de, är, de rör sig här inne Lite så här sakta Och, och, och runt eh, Men de är här mest Du tittar ju in även genom Fönstret där lite mm. försiktigt Här borta finns det ingenting mm. men än att du ser att det är dörrar då. Eh, Men här är de Det är typ ett kafé här eller? Det är en matdans Kyl och frys eh, Soffa och lite matbord Och sen så är det stolar så Det är som ett ja, personalkafetera, personalkafetera, ja, säkert. Mm. Okej okay. ja, Är dörrarna här uppe på tog den Har jag varit så duktig att förbryt det mm. eh, Nu ska vi se Sexan är eh, Stängd Sjuan är stängd åtta är Också stängd eh, Nian Står lite på glänt Okej okay. Fyra Fyran är stängd Jag ska låta ska ut den Låta ut den någon av dem. Jag tar dem försöker ta dem här i taget På upp dörr lite så här Ser du om de märker Annars, får, annars får jag locka på dem lite Sound like a ja. brain Det ska benet så där Låter man förför ut Välkommen Lumi tusan. Rää, rää, rää, ju. Du är Braids. Braids. Braids. Braids. Ja. med. Ja, jag har ingen nöje på att dör, öppna dörren lite. Ja, lite, nej. Kompo när du öppnar lite. Prova jag, lite, liksom visla lite på en, på en lite. Där. <skratt> ja, den som är närmast reagerar vänder sig om och bara sig mot dörren. <skratt> ja. Ni har öppnat, ja, nu. Ja. ja. Men det kommer igen. är väntar, väntar vi på räcket precis som den här, kommer dit. Ja. Det går väl fortfarande bläst. Bläst? <skull Başka> <Blesse. skull Başka> bläst, bläst, bläst, är ju klärningsmotivare. Är vi bläst? Så vill vi arka. 6 <skull inside> plus... Ingen Det är det. Sex. 9 uh, Först... Och okay. <gör> då eller? Och, den, den kommer fram. Den kommer fram Sonicen i uh, börja. Banken. Det är en banken. banken Ska vi se, <gör> måste vi slå för den nu. Ehm, um, över. över över 12 det, det? 12 och vad är det på den har jag. Mm, ja. Våra ja, hittar nu, men det, det är väl där vi är Ja, just det, men det är 9 har vi hitt ner så. Vi har en protection, har den den har 2 poäng på protection 11 som har, jag, har vi plus 1 där alltså 10. Okay. Ja, 50 skor alltså träffar vi får två tackar Woo. Mm. Mm. Och jag har uh. också 17 så att, mm. same same. Okay. Uh, ja, jag slår okay. dem alla okay. gång. Like Gör det 19 och idag <laughs> <laughs> <Oj, då. laughs> Tumla lite där. Okej. Har du sett en kofu tråka ner för ett hus nej det. blir Du du står ju där va. Förstar det blir kalas bra du träffa Ös så fint. Ja, not really. Hur ska vi se om jag får det så? Jag det 16. 6 i stora i alla fall. Men får vi en som kvitt på den va? Sju va? Ja, jag ska. Ja, jag skulle med sjult till och med. Sju och två härifrån. Sju och två. Men sen har du en sån kvitt då, för den la jag fram. Den ligger ur Ja. Ja. Titta där, shit. Nio då. Det är åtta. Nej vet jag. Misslyckas man få slå det i 100 så först. Under 50, Ja, man du gör det. Blir mm. det fyra då slår jag av en höga arm! Högan. <hör> <hör> <Så någon är, hör> <hör> höga. Ja, får jag. Annat träffar Då byter du beinet. i det armen. Ja. Annat gör fem i skolan. Ja. En <laughs> min ja, eh, Men du i alla fall Du ut plappar ju till det här, så Pong, det, var det här Och sen så skulle du slå annan gången Det är bara det att du har stått där och skvätt ner dig lite Så kofoten blir lite hal Så när du, när du gör så Så skickar du in den i en dörr Ska väl Du får själv slå en, en T6 Det här är T4 meter Uh, en meter. En meter. Ja, den hamnar bakom zombien. <laughs> Precis. Mm. <laughs> <snar> äh, kan <snar> ja. äh, ja. <laughs> vi göra det? du. Som finns Ja. Vi får förberedda. <laughs> Fyra protection. Fyra protection. Då blir det över 14 då. Träff. Men den har ju då bara en arm Så du får en klor äh, Vår en T4 Före man Tre på Initiativ äh, Sex Omslag mm. Sju ja <laughs> <laughs> Uh, uh, jag får bara fram min kniv då istället. Mm. Det kan vi ta runda Du har två attacker. Uh, en attack genom du med. Okej. Okay. Tycker yeah. jag. Okej. Okay. Jag uh, Och vis. <laughs> och Jag har lite ord Oj, jag tycker att jag du skadad? Nu är högt hos Ja. <laughs> Nej. <Insta kill. laughs> <kill. Insta> <laughs> <laughs> Maxskada och fyra på 320. Uh, perfekt! Smack! Smack i dags så där med din fina oh, röthången träffade ungefär mitt i pannan och sjönk Boom. in så långt. 10 centimeter. Det skvätter till ordentligt. <laughs> uh, nu kan jag säga att uh, nu har de andra reagerat så nu kommer de gående. Men ni har ju stått i -hålet, så Jag plockar min komfort väl? Den var bara en. Ja, det, uh, det är reflex. Det är lite mycket. <laughs> Då vill jag ha en reflex där på det här vi se. Uh, ja, det är bra. Mm. Mm. Uh, du hinner in och hämtar den ut igen. <laughs> <laughs> ja. Ja, nu är det ju så här att ni står ju där utro med fem stycken. Ja, vi är det så trevligt Ja. Vad gör ni? Offret anten. Han skall minst ha det. Jo, de Ja, nej. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha nu har... så är ska jag ja. ha någonting att säga i det här Lite privat rådgivning Och där sätter vi sprutan i armen och trycker ja, det in ska Nej Det är min kungliga rätt Nu har vi tryckt in lite morfin Hade sommerna kappat bort vad ni är Så har vi inte gjort det nu Ja vi räknade lite med det mm. men, eh, Detta, blev... verkar, detta med medlet verkar Ungefär mm. Nästan direkt I och med att det är i Och mm. in i blodåden mm. Så tanten blir jävligt mm. lugn mm. mm. Och sätter sig med mm. ja. Perfekt, nu kan jag förstås ja. <laughs> Jag tar upp min slägga ja. Ja, jag har min, ja, min kockkniv Och köttlubbar i en hand ja. Ja. Jag har en nysta Men jag har inte riktigt lika bra oss, jag har liksom den i boxfiken Ja, yes. Så ska vi se Ett, två, tre Jaha. Det är fem stycken De kommer långt e <här> Ni står ju beredda i alla fall På att de kommer e Första zombie attackerar. Där Andra zombie Attackera dig. Ja. <laughs> Attackera dig som <laughs> vill. Attackera dig. Ja. Eller, vi, tar med, vi tar det med dig. Uh, fy. Älva. Snabbt. Snabbt. Snabbt. Snabbt. Snabbt. Snabbt. Snabbt. Snabbt femte dag. Mm. <här> de kommer, de kommer så allihop hut mm. den sista som liksom där <här> är. Men vad kan ihop. Troligtvis. Det är bra tant. Det är jag på oss eller, är Nej, bra, bra. Då tar vi inste ja, in initiativ. Då Vem slår det? Jag gör det. Den som har bäst, du det, det. är Alex, bra, Det är Och Bonus. Det är den som har högst surprise-modifier. Surprise-modifier. Det 0 är för bägge. En 0 för bägge. ja. 4-0 ja. ja, också. Mm. Så jag slår den här slår lyckats, det här. André har lyckats så bra hittills. 4. Vi... Ni är först. Oh. Du kan ju gå fram och, och, och drämma till valfri val. om du vill Men ni är först. Nu ja. får säga vilken du attackerar ut av fem stycken. En, två, tre, fyra. Vi ser tre, fyra. Det är väl ja. rätt. <laughs> <yeah. laughs> <Kliv. laughs> wrong game, wrong game. Ja. Men det är inte praktiskt. Men du kan uppföra hand med den här. Ja. ja. <laughs> First. Ja. <laughs> First one. Men vem börjar då? Nej ska, men, ska vi, jag kan Du står ju bra till <laughs> Du står till nummer 1, e, e, 2, 3 eller 4 Vad fan är det jag ska slå nu Vad har de för de har Du har hit 12 9. Eller blir det ju då sen, De har 12 det Blir det ju då Fast du har ja. ju gått ner i Så har de 11 Ja 11 ja, Men fanns det inte träff... Vad man kunde ha plus på också, Jo med, e, Han har plus äh, Jag har med med plus ett hit, hit också. Med Ja men är ja, hit Så jag träffar första Och jag träffar andra Yes På nummer ett. Ett. Oh. Först är jag fem. Sex. Sex, Sex med styrkesbollen och andra är tre. Ja. Mm. Ding, mm. mm. Så då är frågan, ska jag slå på samma eller ska jag ta en annan som är för det? så tar vi en. I taget. Då var en. Du, du springer runt och ställer det där. Och... Slå på nummer ett. Ja. också. Ja. Och då var det tio. Ja. Den, mm. Och jag har två per runda Så jag har en gång till med släggaren där Och mm. det gick inte alls Som skadan <skratt> <skratt> på första Ja, det är Fyra Den är fläskig släggaren Nu ska vi se Ja, då blir <skratt> det lite Men fråga, ja. frågan är om jag, om jag använt den sista gången mm. Nej mm. ja. eh. eh. eh. Om man säger <skratt> <sänker>. så Jag ser ord Nej Ah, nu, du, du, du, du tappar helt enkelt balansen När du svänger den här gången För du missar så Så att du äh, ramlar helt enkelt i kul På Missa Missa en attack nästa ronda För du måste ställa dig upp är prone Jag är prone Jag är ju Jag är prone Jag men jag menar in i Det är fel. det jag Ja, det ska vi göra. Ja, köpklubba. det är Mycket. Ja, Men det sex, Men jag. Att, använder båda. Kök. En tack med en och en tack med mamma. För så får mm. ingen extra för det. Nej. Får vi inte använda två gånger? Och ja, mycket häftigt. Ja, då köper bara. Håll honom. <laughs> Men visst, du har ju. Du, du attackerar dem om du så det är ja, Det är det lämpligast ja. Så tar du den som gick emot dig. Då ser vi nummer 5 då. Ja. 10 det är 3 11. Det är 3 11 och överskuggen. Slå skåran på den då. Nej, det är 5 6. 6. 10. Det var miss då är det somnas som minasana, mm. ja, det är ju alltså, vi vill att såna vi såna att Ja. alltså de har nästan rå om här nu så då får jag det ja. då har jag delat upp det som miss. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> det blir fyra <laughs> det blir bara en träff Och det är ett bett maxskada oh, ja. Så du får då hela En T6 Eller bara 6 poäng mm. am, am, am, am. Du hade en mot dig Nej Nej Okej Anfall. Ja det är det vi gör Ja, ja. <håll> Till ni runda? Fortsätt med initiativet för Det är just det. Fyra 4. Ja, ni först. Nej, det blir inte ett Det är Jag det är ju en 1 lite under 20 25 så tappar du Och quick iväg, det är 1 till 4 meter. 42. år. Mm, det var över. nej, det, du, du håller fortfarande i det men du gör samma som henne. Du svänger hårt men du går ner på knä. Okej. Okay. Mm. Så tappar han den attacken. Ja. Och så, så tappar han sen stacken. Okej. nästa Som får du resa. Ej! Du går och slår in gång. Ja. ja. Uppsving. Oh, men, <laughs> men Men du frile. Äh, ja. <laughs> du är nu ja. upp och du ska slå in gång. 19. Ja, det är 3. Det är träff. Och nio i skala ja, bra, bra, bra, bra. Det slår... det Är det max? Ja det är max, slå D20 Slå D20 Det är samma som i slå Slå hon i din skala Nej, nej. det var Så Slå D100 Jaha, det är med Så då, eller? Ja Båda ja. ja. 62 uh, Nej, <laughs> nej. inte jag har ingen aning om vad jag har Ingen roligt. Äh, det är så här jag vet inte, du, det. du, du, har, du, du max skada ja, det är med mm. Mm. Du, och sen, mm. heter, är, det, är det så att du slår under din skada på ja, t20, då blir det en mm. headshot. Mm. No. Ah. Eh. Har du, du har träffat, så, du ah, träffat ja. det så bra, alltså, mm. så mm. huvudet. Eh, slår du under 50% procent mm. på 100, mm. ah, då. så har du chans att antingen slå av slå en ben eller ett Aha, ben. Det var det som stod där. Slå av ett ben, då blir den automatiskt prone. Så blir det automatiskt helt klart oålet träffa nästan. Uh -huh. mm. Så det är liksom rätt så mycket fördelar med att slå max mm. Det dumma var att jag slog som en um, idiot Men ni är skadade på Jag har D4 Så kunde man så kan slå på. Ja, för de har under det på en t 20 Ja men skadan är inte mycket större att göra på det. Ja. Åh där. måste slå undan på T20 så. F5. Ja. Undan skador du gjort det. 8. 8. är i 8 poäng på. På På femman ja nej. Nej, nej. men nu är det ju så här nu har de hitta dig med. Jag kanske fickade punktmärket som hitt. Ja. Ja, Nej. Det blir två på varje. Ja, jag ska. Två Så roliga som Bara, to, to på varje på. Faller också. De är ju tunga och kostar uh, sin ju. Nej Nej, jag tänkte vi vi tar lite lite grusig En pilsen roll det. den där innan fortsätter bita på dig. Nå, Tre poäng. Nå, den nå. andra slår på dig. Dubbelklå. Eh, du ut... En min Tre poäng. fick Jag det. Du har eh, två som smittar på dig. Två. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nej. Nu är bara så så, var det bara skottet. Sova upp. Du hade en på dig. Ja. Två. Protection og... och sånt. hade du? Ja, jag har. 3. i protection. Ja, men protection hade jag ju tre ja. också. Jo, men jag slog 19 på det Ja. Oh. Oh. Oh. Oh. Och då är det 3 och då har man... 13 man. 13. Oh, ja, men då var det träff. Och det blir... Klo! Hey. Oh, 6 på det Ingen bra skörd i år. De får äta bark. <laughs> ja, <laughs> nu är det två skörd med varmt igen. Ja, hej. Ja. Hej. Inget hey. uh. initiativ. Nej. Nej. Ett, eh, åtta. Har mm. ja, ni först tänkt er? Kauffi. Det var väldigt kallt att hitta mappar. Ah! En fummeltabel. Ah! Vad oh, ska jag utan liten fummeltabel? Min första attack, missar. Min andra attack, träffar. Treff! Mm. Och ett! <laughs> Där var din tur, okej, okay. ja, min tur. Nej, jag är ju skada att i alla fall. Okay. <laughs> Men det första är en sexa Oj, får ni skada, ska vi se. Det var där ska Ja, det var du kvar då. Nej, jag sketsar, men Och du ja. hur gjorde i skada. jag gjorde fyra Det Jag inte ska jag inte det heller. Hon har ju bompt ja, <laughs> så, så Det så det Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, jag har fått nej. Nej, nej, nej. Det nej, nej. Så sedan den rutor. Mm. Ja, måste jag resta runt då? Ja. Så sedan den rutor mm. och fastna där. Om du är just så vad egentligen? Jag tycker ju allt är om du fastnar så eller då eftersom att du har två attacker så har du två gånger och får den. Då får du botten så inleder attacken en gång. Mm. Får du inte botten så har du en gång till för att försöka få botten. Tycker du att det logiskt? Mm. Ja. Oh, ja. you are the master. Yes master. Yes master. Yes. Ni är attacker. Var det ska se ett två? Ja. E och du hade fem. Fem, Fem, Fem, du. Nej, miss. Nej, det det. Bästa. Bra. Bra. Fem är den här gången. Du låter Nej. Nej. Jag låter inte två. Det är inte så bra, nej. Nej, två. Och. Den var. Det ett. Nej! Jag har satt i förlossning här. Ja, tvåa, jag lyckas ja, Du lyckas, då en attack Du eh, ska slå en t 8 Åtta Åtta, det inte bra Faller omkull Vi satt på åpnet En T4 meter Slå mest i riktning, eller? Ja Nej, fyra meter I riktning Inte rak emot Zombie. Ett är också ung Så vi kan man räkna till 88 okej. Ett för <skratt> <skratt> oh. <skratt> du ser din godfot bara försvinner igen då var. Ja jag i alla fall så. Jag har en det är till. <skratt> Ja jag har jag har också Vad säger du då? Jag tycker jag fall att han är trevlig. <skratt> Eh <skratt> <skratt> ja, ja, ja. så som dom, 2, 1, Det är en fantastisk runda. Du har 14. Miss. Nilsson. Eh 15 hade ni. Jag var pressad mig upp och rufa min kliv så det blev min runda. Ja. 20. Uh. Oh. Uh -huh. Pum, får jag slå på nästa igen då. Nej, <skratt> det får du inte göra. Men nu nu är jag nästan 20 där. Ja. Du sänker den bara stenhot. Det bara splatter till och sen eh, hjälper jag Clarice. Upp. Thank you. <gård> och det var ju snällt i du... nattskinnet. Ja. <gård> ja, nu är det ungefär på sitt lag och då så, <gård> <gård> <gård> nästa. Nästa kommer fram. Nyronda! Nyronda! Inuti dig. Softi, det är en bra idé. Ni <först. gård> <gård> Treff och. Had... Det blir väl alltså Ja. Du jag göra. 9. 3 poäng. 3 poäng. 9 inte. Vi slår fortfarande på samma sätt. Nej, det blir 10 vi. har inte fått ner någon Nej. utan vi bara undrar på den. 11. Och så har du plus ett. Alltså. Då så. Då är plus ett. Så 12 så där. Nu plus ett på här sparar du ja 3 3 Se. Nej. det var ja. bättre. Det var mycket bättre. Ja. Så. nej. Där är ni ord. Sju. Ja, ja. På den här nummer ett. Den är fortfarande rätt på jag, jag Sju. Ja. Den är ganska sleten ut just nu. Så här. Ja, är... Halvt slakt. Sedan ja, har jag inte Jag har inte och... ja, uppfinna en lyxbasäng. Ja, nu <laughs> håller vi Nu mig gärna. Nej, jag ska takea, ja, det. Ja, Nej, jag kan ta det Men jag slår en den behåller jag. En, <laughs> två, <to, laughs> tre. <laughs> Tack. Du får tre rejlänka på dig. Ja, men... Vad hade du? Men vad jag hade är protection. Protection. Oh. Miss. Miss. Miss. Ja. Nu gärna har jag bara rullat ord. Vånta Kvitt yeah. <laughs> Vad hade du? Elva det? det är träff ja. äh, Men det är samma jävel som biter på dig <skratt> Det är fyra det inte för dig där. Du hade en på dig <skratt> like Det är ett träff Om nom nom <skratt> <skratt> Den, den klorar fortfarande på dig Tre Men då har man inte känt allra ja. Nu gör Nu måste han ut. checka. Ni måste vädra ut här. Åh, tjuga Du sänker den som smak själv. jag ska en till. Att det står 20 för det egentligen de står ju. De står ju nästan då. De märker ju runt om dig. Kan vi ta det gör jag inte. Nej. Naja. Jag blir så glad. Jag kan inte se Du ser inte den du så. <skratt> Och du är ju jag <skratt> <skratt> är ju en liten <som> smockser <skratt> <laughs> <laughs> oh, jag har en reflex och på en till. jag är ensam. Jag är ja. ensam. Ja. Men du jag förstår. på nummer Tricket som och höj då eftersom det är man har gjort en fummeltabell så får du slå på den. Ja, vi kommer få Och faller och vapnet. Jag menar inte. Vad riktigt? i hate you <laughs> Tre meter <sometimes t> <mindellt> <uition issued> I i hänster. Hänster. två vänster 2 3 4 5 6 snitt bakåt och till Det 3 meter får du springa rakt hö. frågan är det om ni att springa och, och hämta det eller ska jag bara ta fram yxan? Jag, jag, jag, jag tar fram yxan istället. Mm. jag sen. Ja men jag har rest mig så klart. Ja just det. Ja. Då det 20 har på två sidor jag ska slå på er först Ja just det ja, ja, det får du göra först. Jag kan inte 10, bara ha två sidor Ja, precis. <laughs> med Ja, en Sen bara. Vad är att det är det? Nu det 3 protection. 13. Ja, det kan heter Ja, det har förstått. 14 men jag. <här> Nej Nej, jag slutar med. <laughs> <här> Som hade det så trevligt mm. Mm. Eh, Du har två på dig Och det, är, eller, det är fortfarande han som biter på dig Nej. Oh, Fyra Fyra på dig oh. Oh. Det kungjerskönet måste svagas Så <laughs> Ja, vi villna killa ras som tack ta, för det ali hon Ja, och sitter ihop, kan rösa ut oh, okay. Vem skulle vilja checka den hjärnan? Ja, <laughs> Det <No, fair enough. laughs> <laughs> Se en <byte. laughs> Jag vet inte, jag är ex <laughs> mm. <laughs> inte alls <aktiv. laughs> nummer 3 kommer fram Ja. Fem. Han ni inte och vad fan är det där nu är. Uh, 4 är precis tuff. 5 miss. 10. Jag svårt. 2, 3. Och 5. Uh, ah, nästan. Ja men det var 5. Ja, men jag uh, slog alltså, Jag Du ska slå max skada. Så slår mm. du, du, alltså, du, är du är under, är du är skada. under det skadan. Ja, under under bara felskadan. Ja, under den totala skadan. Just. Så i så fall så lyckas jag initiera den med kiven. <skratt> ja, du bara du för det? Så, ja. så så nästa tillbaks så, så får du in ett så bara sätta den etiketten i så. <skratt> ja, du ser det bara. Jag ser att jag kan äta zombie på. den, den göra till lite så bara Fallen hope in him. Can't motherfucking zombies at the motherfucking ball. Zombie I oh the other You. No one. No one. Look Yep. We're Hallecks. Huh. We must. We're going to be of zombies. Halfway mm? <laughs> there. And Miss. And Treff. One Treff. Fem igen, okej. Okej, se. Ja, då en till. Nej! Jag har filmat den i filmen. Jag har filmat den här filmen. Jag har filmat den här filmen. har Jag har filmat Jag har filmat den här filmen. Jag Har jag hunnit resa mig? Jag visste vi är Rogan i partit Jag minns att vi i Jag här. Här tar jag ett kniv till. Jag har ju en annan. Honnen ligger ju. Flurry. Det kungliga kynet behöver svagas. Stitta inte på mig. Du är ju yeah. Men mm. <laughs> har gjort uppror. Jag behöver en lite så här. Som vill ha fly. Vad? Det som måste sommetta. Hur Very dead It looks like it. Please help. <laughs> Jag kan Har du 15 på en k? Hallå. Ja, jag hade väl väldigt mycket från början det är En stämmerna ja, ja. Så 15 får du ju skada Det var väldigt mycket i skada Ja, de är på dig stenhåret Och det är den som tuggar på honom de mm. det, det, det är så jävla bra. Det, det är ni nu Kan jag göra en attack Baby Du ligger ner Du ska resa dig upp och ta fram den Ja, oh, det är det jag kan göra mm. Du är ungefär uppe i alla fall Ja oh. mm. Jag blir bakom tant Jag går fram Please, Ja, precis Kan jag slänga mig bakom tant Du kan backa iväg Beat shield Det fungerar sig. Beat Beat oh, <laughs> Tre <laughs> gånger <då. laughs> Jag har spottat i sig Jag kallar faktiskt bone shield Nu går jag fram Nu går fram Ska ni bunga på samma igen Nej, men jag, igen, jag, nej, jag, jag, jag hojtar ja. väl lite på er så Såhär, hjälp Så jag går fram till den som går ja. Vi tar den Ja det är tre stycken film Alla tre är på Jag försöker ta mig Ja en Alltså nu passar det inte att slå natural twist Nio hör jag Sju gör jag Max skada Slå under sju Sju under. Nu Ja. Nu, ja! hur fan det här så smart? Det är bara vaskvett. Hörde min doktor? Vi får bli pulverera huvet igen. Andelen är fyra-två. Hon blir en flicka. Junge sernet fastetvågas. Hur nu? Fyra. 160 har 000 eller varje? Ja är 20, 20, 20, 20. Jag fyra tusen, Fyrtusen. Ja, De har 60 000. En på... Mm. det på. <laughs> det här kommer jag själv Det Ja, ja. synbyte! Det det i... Slår du på det så ska jag ta oh, ja, det på huvudet. Ja, gör det ändå. Det är spelet, Alessandro. Det är det ändå, men i spelet Så, alltså. <laughs> <laughs> <trycklar> då tar vi det här Nio poäng. Är Ni, poäng är nu. Ni och jag är bara två, så elva. <här> ja. No oh, Livet är det just... no, insta this time mm. But yes, Nej, Jag menar, fjolta, du kan, fjolta Du har fjolta, ja. svärde, <laughs> det Treff Sju Nej. Kunde vara svärre Kunde vara femton Alltså varför är han som gjorde sju ja. ja, just det Sju igen Ja, nio först Tom. Shit, fuck Sex från Sex Så en träff Ja. Nej, men vad fan? 200 200 gånger också. Sju till. Kolla nio 8 9 till 9 till 1 2. Popp. Här lite. <laughs> Så här health, clit, <laughs> Du hade Jag tror jag kan ta bort det små. <laughs> äh, jag Är det åtta? <här> ja, det är det. <här> <vi just då. här> det är <bra>. <här> <här> Miss. Och ej. Vad är det? Men jag har en träff Ja. Tre poäng. Mm. <laughs> Och tre ju. poäng här. Vad har gjort det, det ligger. <laughs> Fyra. Fyra. Vapen fastna. En ja. runda att ordna till. En hel runda. Ja. Man mm. Får inte agera. Fasten fastna. Som vi. Fick. Ska jag. Ja. ja. Eh, Nattar Miss. Okej. Åtta igen. Eh, jag tar loss mitt vapen. Och jag alla fall två. Vi får se. En träff. Öppnar den nu. Vad? Är 20. Ah, du bara... Vad är det för fler träffar du? Det är två. Ja, det funkar. Du är liksom... Du slittar till såhär. Nästan bara sätter dem i uppsidan på huvudet så. Så att äh, den, den zombien, äh, så har ju kniven rätt upp i huvudet. Så du bara ser den, när den sjunker ihop och den bara glider av. Så. <skratt> <skratt> nice. <skratt> och Huston sliter i etappen. Bra där, bra. Bra. Här <skratt> <ja. skratt> har en kvar. Sibyter. Alltså, ja. Life of plus five ni ja. uppen, ni Det är två zombier svar. Life svår. of oh. Träff och träff. O, oh, maxskala. Ja. Då ska du slå under 7 då. Det gjorde jag inte. Nej. Då skulle jag använda skala. Eh, tre. Det blir tio alltså. Tio då. Då skulle du slå en till. Ja, tio. Under 10%. Nej, nej, nej. Då det synd. Nej, var Det var precis. Ja, Kött, du. den till nu. Åh, tre. Ja, tre. Mm. Okay. Nej. nej. 5 poäng Ja. Så, men jag har kommit upp Nej. nu så jag har min och Ja. Och Och oh, makt ja. så Ja. Slå den ner. 7 Nej. slå om dom Då ska vi se om jag lyckas träffa dem och få Ja, träff. Så. Mm, uh, ah, yeah. Sättar I mean, mm. mm. mm. mm. och du igen? Nej, mm. åtta. Ja. var du säger Var det. Slår de av någonting? Slår du skulda av den åtta så slår du av ett ben. Nej. Uh Jag slår av 10 20. en del är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 en köttklubba har hon En klubba? Krossa. Eh, du får om din krossa benet i den här Men sen brr, jag bara hänger ner så, uh, <gör> så <här>. <gör> <gör> <gör> eh, Jag klarar mig från nej, Och det var naturligtvis eh, Det var fel anfalla så jag eh, föll väl en till sen eh, Om man säger så här så När du då slår av armen där, och, och det borde jag tro bra det där, Så ser du ju bakifrån Hur det kommer yx och så här halvvägs ner genom huvudet. Och samma zombie och sen bara ramlar <går> ja, <någon>. samma <går> Jag tycker i alla fall att det är tre, Så det är kul att <går> <går> det. Jag tror en kvar. Ja. Tre. Eller. Nej. Ja. Du har lite kvar. Miss. <går> <Yay>! <går> Men. Alltså, Sista då. Ja. Inte för ja nej, <här> jag har slagit en epta också. Jaha, det är, det är, det ah, du skulle det ut igen. Ja, Min andra ett. attack var en tio, åtta. Här är från uh, klarhet till djupaste mörker. Ja, det, det är riktigt vi skulle se. Mandrupasiven tänkande. Du mm. snubbla. Du snubblar du du du. minus två attacker nästa omgång. Du vill säga ingen Ja, ungefär. Det har du. Du blir så glad efter att den här högghjälpen. Du skulle kunna mål för att den stod precis i hjälte och smatta det. <laughs> det finns ingen chans att jag snubblar lite mot tanten och rispar lite på <laughs> <laughs> Det är inte så kära. Det lite hög av huvudet. Du ska vara sexa. Då är ni för Det är ja, bara ingen jag som inte var själv. Tragically accidentally kunde du Det på den 3 tre och sex poäng. Sex poäng. Miss. Träff. Hur många ettar har jag tänkt mig? Jag vet inte vad det är svårt får se om det är en krit. Nej. Men en T100 får se om det får en arm T. Inte den. Nej, den är redan dyr. Jaha. En arm Ja, en arm T. Ja, 36. Ja, T8. Då ser vi... Fyra. Ja, du jobbar ja, <sta sandwiches> <comida hat> det. Jag har är Jag har 30. Jag har 30. Jag har Jag har har Jag Jag Ja, det är 133 plus 3. 130. Ja. det är miss. <laughs> <laughs> Ni, undrar? <laughs> Ni, undrar? <laughs> Ni undrar. Ni undrar. Ni undrar. Ja, ja, <laughs> <nu>. Ni undrar. Ni undrar. Ni undrar. Ni undrar. Ni undrar. Ni undrar. Ni Miss! B oh, jag är jag kan inte kan göra något den här rundan. Jag... Nej, det var förra. Vad förra? det, var förra, men... Jaha, det är, det det är, är ju ja, Men Då slår ah. jag. Tålamod! Sammanlagt blir det tio. Nu blir det väl ganska Miss! Miss! Miss! Det känns som att jag är nöjd. Det jag tänker att en som är helt stilla där i mitten av dagen. Liksom bara på <skratt> <riner> runt den. Det är MT har tagit. Det fyra poäng ska det för. Det är väl något test. Jävlar. 2. Du snubblar har minus två attacker nästa runda. Inga Nej. Kom igen. Så bien, så, så nej. Eh, <skratt> <skratt> <Men>, det <gums. skratt> Natural 20. Men, nej. <skratt> Kabb. Fyra på engelska! Det var bara. Det var bara pengarna. Det är en Det vi behöver band. andra! är det sista som vi kommer klättra ner här nu? Ja, precis. det. är Var det? Skön. Vad är sektonis? Eller sektonis? Sektonis. Eh, okej. Ni till Vi är fem först. Den här gången får jag vara med. 20 maj. Men jag vill det ja, är det är på väg över de andra somberna och det, det, förään, och och det nästan ner huvudet såhär ja. <t White Story> ja, så det jag så. tog det jag tog det i min samtal under hagen fläsk jag ser det såhär såhär så ser det ut som att prata jag ser inte helt annat call Mr. Chappie I'm gonna call you Mr. I'm gonna call you <gånglarna> M, Simus, ja, Niss Ni oh, <laughs> ja, och Katsu, Katsu är så bra. Den där inne trägsarbetan eller det en eller vad var det då någon? Och bara, det. Han liksom, vet inte om han har vässat den eller? Ja, det har Liksom hela toppen på huvudet bara. Jag <pouch. gör> wow, en... tillbaka. Jag har lagt tillbaka upp och ner. Det är min kung här, Jolle Gund. Jolle Gund. Men rejoicing. Nu kan gå bort på händerna. Ja, inga ja. problem. Nu ska jag bara slå ett slag här. Så lämnar vi henne där. <laughs> vän här. Nej, vi lämnar allt uppe. Uppe vid huset, ja, ja, vi gör det. Ja, då Får... stannar jag igen. Ja, det spelar fall. Det här med skog. Ni stannar upp, år, i år, Efter ni det. har släppt skott och, och bröt allt borta i skogen. Ja, eh, ni stannar upp ja. och, mm. och tittar er omkring och ser inget mer mer. Nej, så är på gång mot er. Jag tror det. Ni, däremot. Hör är det så pitstående stör någonting att bröt Nerifrån i mm. från, ner i sombygghavet, så de har de har hört det. Oh, Men det är Så far så <so> god. <fri> Jag har lite som nice, nice. nice. <fri> är inte i en har upp till fem kan man få. <fri> 20. <laughs> Jag hjälper dem <honom> istället. <laughs> mm. ja, det ja, det är inte någon flussmål, min men mm. det är 20. <laughs> Ja, <siktig> du är du, du, helt enkelt Du, du är om dig och säger Skit på den här, skit. <här>, <perspektiv> ja. skit på den här. <här> Är inte den om du skadade dig? <här> <Nä>, nej, <här> det är nästan som Ja, <här> <här> jag står där sådär Du binder om dig skippa. det, det Skit på ja, tycker du? Jag plåstar om att andra Jag, jag, jag står bara 11 av du, du hjälper honom <här> <laughs> ja nej så det, det, det, han måste få på oss nåm felarm så jag bråttom det vad så vi gångar inte eller så har vi t6 nej eller gångar eller Gånga in, mm, eh, då heter nu säger vi det att hur lyckades du med jag mislyckade alltså så jag har fått fem så han mislyckades så Jag mislyckades alltså. ordentligt du, du misslyckas ordentligt du med eh, ja. sex eller Eh, om man säger så. Jag bara fem <laughs> eh, du, du du förbinder honom. <laughs> Också. Ja. Har ja. ja, du, du till det lite så? Det ja, är mycket fint. Så att han på det. Ja. ja. Det, precis ja, det. är vi kan det? Väcker os. <laughs> <laughs> det är ungefär det ni gör Sen lite Ja. Nu mm. är vi bort zombierna Så från, från dörren där. Men kast ut min zombiehavet kanske nu upptagen med det tag Ja, okej okay då Ett, två och tre, <skratt> två och tre. <skratt> Ni höll. Ni höll. Vi håller ut och vi <skratt> ja. är Det blir lite Mer OS det är nu Ja, men då kanske de upphåller med annat då Ja, de håller bära ner nu Ja This works well Wow, but I found Ja. Ni eh, har tagit bort alla sånger Ni går in i det rummet Ja, det är ni som tar det till allt som är det, är det ser ju soffan. Man behövde stäbla. är en som står stå på glänt ju. du ser köket. Det är skyloförs längst ner till vänster. sen har de några röda långa, det är ju en diskbänk det står lite disk på. den. Eh, ja, Både skit, det? är inget som är större, eller så att det, det är någon sån här generate som fortfarande går. Ingenting. Jag skulle inte råda att kolla i skyllen i alla fall. Ja, nej, jag kollar i skopen. 90 eh, tittar runt, eller? Ja, då vill jag ha slag, ifrån, ja. Ja. Ja, då, då. Ja, det får ni. Inte laget. Ja. Ja, det tror jag om det lyckas för jag kommer att. Ja, det sju i för sig, men så dåligt <skratt> det Det är två över. Ja, du ja. fem! <skratt> nej, innan vi gör det. Två knäpptryckningar på voice token. All clear. Hörr, blir lugn nu. Kan vi prata fram Ja. Ja. Fucking. jag. har ju. Ni har ju, ju två knäpptryckningar mm. helt enkelt oh. Oh. och vad oh. och att oh. man då är nog dumt? Mm. Då. Då, då lever de fortfarande ja. Ja. ja, det vet vi. Det ungefär, det vi. Blivit. kastar inte ner de där somna Salvidstegen utan på den andra Utan i då. Yeah. I ja, som vi bara har Det, mm. <laughs> <laughs> det där och typ, där, <laughs> där. Ja, där. där där det. det halvan så. Mm. Ja. Nä, så nära har vi lite. Mm. <laughs> <laughs> <Okay>. mm. <laughs> Ja! ja jag ska då. Då? Nu är ni i. i femma. Ni har tittat och hört. Ät igenom. Ja. Eh, Förutom de här sex som mm. du mm. eh, Så är igenom det igenom Så Hittar vi två stora vattenflaskor? En halv litos. En ny. Nej, förresten i USA är det två liters Fyra litet <skratt> <skratt> <skratt> eh, lite vatten. Ja, fyra vatten. Eh, jag samt Jag tar så lite på min. Här, så. Okay. I ryggen. På en av de inte, men som ni har ialla sitter en står jag kökskniv. Mm, okej. Okay. Ja. Uh, att, att den är färre li, li, li, lika lika bra som min, men ja, men jag talar den till väl han. Tungulkniv. Tungulkniv. Kniv var också. När du var en d 4 kniv där så. Alltså. Ja. Uh, <laughs> Men vi ja, jag pratar nästa. Ja. <clears throat> så Så här kan man inte alltså hur många tittar ni i kyl och får is? Styx det zeta. Ja, avfrysam. Frysam någon shit. det skulle väl hade kunnat hur länge sen är det egentligen då? Ja, men vi hade Nej, nej, <laughs> det skulle det inte vara så Men men eh hur blir i i för eller, ja, det är fysen ja. du eller ja vattenkyllning kanske om det, det är liksom för, en förseglad vattenflaska mm. så kanske ja, mm. ja eller en ja jo, Läske, men det är liksom så här ja det här kommer att lukta få landa eller ja ja ni ni gör en sån mm. eh, mycket riktigt det kryper lite sådana här fina vita små saker. Mm. I mm. grund det matrester och annat. Det är väldigt äckligt det står en halvfull ketchupflaska där inne, men det står också två stycken öppnade jordbärsflaska. Mm. Mm. De är öppnade också lite då. Det brukar mycket konserverade innehåll. Så. Ja. Amerika. Ja. Där är <laughs> jag som packat jordbärs 1 L oöppnade, två oöppnade. Står även en som utan kork den struntar vi. Men här borta alltså. så eh, ser jag att det är trappan ner där. Eh, så alltså är det klart märkt att det är större stans. Escape route och sen så sitter vi. Mm. Escape route ut på taket mm. också. Ja. Men, men den vill jag bara på något sätt. Den, äh, en boom, ja. lost. Det är en punkt kanske. Långt bort? Ja. Det är lott. Om det var. Den ploter. Har vi ett typ husitt vid nycklarna till den här nya någonstans ja. <laughs> ja. Ja, då börjar vi Så. kolla rum då. Vi går ju med den här öppen omtör. Nian mm. Nian, Nia. Eh, Nia. Gå bort Nia. Mario mm. Marge måste man ner på. Stick in med Chappy. Ja. Eh. <laughs> <laughs> det är. De blir i sitt rum. Det är, är, är skog. För de anställda. Duscha. Eh, och ja det är det som är där inne. Eh äh, Ni ni går in eller Jag lyssnar ja, ni hör ingenting i alla fall. Äh, kolla igenom skåpen. Nu kollar jag skåpen. Och lite... Ja, kollar jag här säger Anatol Bomb. Det är öppna slår självt hit. Ja. Jag får inte bestått skåpet. Det finns säkert så mycket letar. det är inte så mycket märkvärdigt. Ni tittar igenom skåpen. Ja. Det finns lite civila kläder. Eh, olika storlekar. Eh, det finns även arbetskläder då för eh, personalen. Jag ropade in några fickor och sånt också. Mm. Du kollar jag igenom. Eh, du hittar en fickkniv. En liten mm. fällkniv alltså. Ja, inte världens bästa att slåss med. Man kan ju ha den och göra annat. Hugget han Men resten, den här skära. saker. Står dörren till tio på östern öppen? Den är stängd. Den är stängd. Ja. Den är stängd. Den är stängd. Ja. är stängd. Den är stängd. Den är stängd. Nu hittar jag väl ett ditt stycke inslaget paket. En del spik. Där det står grattis på färdelseslaget. Det är det Åh, oh, hur visste jag det? Får du öppna? Ja. Den innehåller två biljetter till Hawaii. Åh, oh, jag har inte vetat om jag till Hawaii. Får jag färja Kanske jag peka på det? Nej, nej, nej. Jag är inte glad om detta. <laughs> ja. Stort. Känner på dörren till tio Eller lyssna på dörren Lyssna på dörren, <skratt> lyssna på dörren. <skratt> Ja du är... ja, Du hör faktiskt Ingenting Det enda är du hör liksom det Dunkla läten Yttifrån ja, de tågen <skratt> Nedifrån de där mm. Jag försöker öppna då öppna. Det här inte ett stjälteringsrott ja. Det är Palöpband, det är skivstänger, Det är lite hantla Lite vikter eh, I hörnet Eller precis för dönt Till vänster så står det en sån här eh, vattenkylare Med mm. en mm. stor mm. vattenflaska mm. Den är halvfull Och allting som är i USA det ska ju vara stort Så det är säkert 3 gallons då Som den rymmer 12 liter Minst så att den är väl halvfull så vi säger väl sju. Lite kvar. Sju och ja. Det verkar det vara okej okay vattnet som har stått i tio dagar. är grönt här, ja, i Det all <laughs> är alltså Är vatten som vattenflaska borde hålla sig? Så. Ja, det är mm. en... finns ju bara ett sätt egentligen att göra här. Kolla det. Mm. Ja, men alltså det, det är man på okay. Tittade du på den? Så är det helt klart vattnet. Ja. Men det, det finns ju kärnorna så man, man trycker på. Ja, ja. det är ju lufttät när den hänger upp och ner. Men, men jag tar lite vatten ur honom. Ja Och luktar och, och smakar. Helt okej. Okay. Ja. Svett. Då. då fyller vi på liksom vattenreserverna efter striden nu med mm. det vattnet. Det är bra. Men kan ju stå här tills vi måste. Härgå. Om vi kommer härifrån Åtta, eller sju, eller ska vi. Jag har några mål på som Ja, spigen. Vad gör ni? Uh, var det ingenting mer här i det här rummet? Har vi intresse? En skåp eller. Uh, in Ingen. automat för någonting eller något. Sånt. Nej. Inget då. Att är det går vi och uh, kollar på den längst in här. Prova dörren till. Jag lyssnar först vid dörren till åtta. Ja. Lyssnar <laughs> jag? Ja. Du <vill> ja. hör <laughs> uh, ingenting. Uh, Prova dörren. Den låst. Det är en brott då. Shit! Vi går till då nummer sju, samma sak där Det är nog också lost, men det där verkar vara en helt vonny då. Du har ju en proffot. Ja, jag försöker bryta upp den. Du försöker bryta upp den? Ja, vi kan få upp den. Spring! Nej. Äh, <skratt> uh, jag inte riktigt. Jag har inte <skratt> det, det knokar lite. <skratt> <skratt> ja, ja. Eh, jag försöker och du. Så här säkerhet, Det är svårt. Det är återigen <skratt> ja, Du borde inte, du, du inte upp den helt enkelt. Mm. Den öppnas mot dig. Okay. <skratt> <skratt> Där stod det en zombie precis innan fördön. Nej mm. <skratt> <Ja>, men hej. <skratt> <skratt> Säg käppigt. <laughs> no, no, no, no. Would you like to be yeah, my friend? <laughs> come don't address me ready? that before. De tränker vi har med kärlek. <laughs> ja. Vad har du i re reflex? Elva. Vill du att du slår en reflex uh, Tre. Tre? Mm. Du lyckas. Han svingar så mot dig. Två svingar så... Men det missar Nissa. Jag körde Matrix. <skratt> mm. <skratt> du är en ond. Den kliver ut, helt enkelt. Ja, då vill jag lägga till det förstås. Du lägger till den Initiativ antar jag först. Initiativ, ja. Fyra. Ni är först. Mm. Well, ja, ja, jag, är, jag, är. jag har ju uttryckt kortet för att det är annorlunda. Nej, du missar. Vadå? En träff är bra. Ah, in, in, in, inga kryptflickor som du får sex i skala sex i skala wow. den attakar ett två mm. <coughs> <Yeah. laughs> why me du right. är det stereoskåda Då hade du i fjorton vad har du i plus fyra this is a better asshole. En träff Tempref security guard <laughs> när det sex <laughs> mm -hmm. på passet. Mer nyckla. Tre poäng. Mer som nyckla. Ja. Jo. Är du? Eller butiksanställd. butiksanställd? fast det är precis som om den här zombien har varit vanlig innan. Men är rätt svullen nu. Den är liksom uppsvälld. Du ser att den är den är den är stor. Den känns större än en vanlig människa <laughs> Okej <Okay>. Charger Det låter alltså Jag Vackra skjuta ihjäl <laughs> ja, ja, ni rullar Ja fast nu har jag ju slått Så borde vi pssss okay. eh, Ni först Miss och miss <laughs> Nu kan det inte träffa längre jag av min det är för att jag, jag är kuffen för Ta upp kniven. Ja, jag för tog kniven. Han plus 5. Fyspunkter. Ta ett med varg. kan det hända? Två Det är inte så. Det ingen bra då. Nej. Ni är annivöst ja, en, ja. en träff. Ja. Och <laughs> En rätta. En, <laughs> äh, en träff, Så en, en, en, en träff. <laughs> så sex poäng i alla fall och sen så är det fem på fummen. Um... sex plus fem väl va? Mm. Fert, och på fummen en sjua. En sjua, du faller om kul. Plack! <laughs> Nu som en ett to. Nej. Ja ja. Du är lite pro där, Nu Du ja. kan inte försvara dig så bra. Lite Det blir det hit eller? Ja, det blir ju. Det är väldigt ja. Jag har plus fjollbeteckningen på. <laughs> alltså <physical protection. laughs> Tre. En träff, Fyra poäng. Ingen. För på en dag som ligger. Nej. Jag har det Men, ja. Ah, ja. Fem. Ah fem fem initiativ initiativ fem. Ja. Mm. Kan vi vinna? Nej. Jag ska sätta mig upp på det ena och försöker mm. dra till på det andra. Ja, ah, Nej. <laughs> <Vem> Vad fan Nej. Nej. Nej. ska träffa Nej. Nej. Nej. Det är Ett större mål som Nej. Nej. Nej. Nej. Nyss <laughs> Typiskt um, Ja, 20 Det är Nisch. två nej. En träff, ja. åtta poäng oh, my, my, my. Det är här är ond ah, yeah. <laughs> Ska vi byta tärning? <laughs> uh, nej <laughs> <laughs> Intrativ Kan inte det gå sämre nu <laughs> Fem Han är först <gasps> ja. Ett But it's gone. Left. It's also Oh, I'm fine. 8 plus. 6. 14. 14. They can feel just... a sense that our friends are in pain. If <laughs> <laughs> <laughs> <When my laughs> hey, you say so, here I'm going to more of a coin. Yeah, but now we have Here <laughs> comes the show There again. I'm going test it at Fem poäng. En träff. Nej! En träff! <tryck> Jävligt! Ja, <det är> <tryck> yeah. Jävligt! En sexa. Ett. Yes, yeah. Minus en attack nästa runda. Ja. Oh. Jag såg sju på den första. Vi se. Yes! kill. <tryck> <tryck> du är... Ja. Och sen sätter du den här så i huvudet. Ja! <tryck> du sätter den här så. <tryck> ja. <tryck> ja. Nu är jag Och sen gör den bara så. Och sen så kommer man ner. <skratt> <skratt> han blev tåg <ett> alltså. <skratt> <skratt> uh, så. alltså. gjorde då? 4 Sju plus 5, 12. 12, ja, då är det 7 sedan fem till <skratt> Vart ni <ner> i Sundbeavet? I två. Han har fått för första. Jo, jag kan Så Men vi inte gå tillbaks för det. Skicka henne så att i så de kommer ni ändå så att det 17. Och 5. Det mm. mm. mm. mm. mm. de ah, En träff. Tre poäng. Vad är det Inte riktigt. Det en Nej. Vad är det Det har vi bara Och sex på fulla. <laughs> Ja, du tappar vapnet det. En till meter. <röks> <röks> <röks> uh, en meter. Åt. Bara bak. Nej, jag säger bak. Du kastade det du kastade bakom. dig helt enkelt. Åt tre, fyra Okej, ta kniven. Helt bra sist. <röks> <röks> Nej. Nej, han anför för det gjorde han, va? Ja. Mm. Mm. Mm. Du försöker inte Du försöker få uh, den här ja. Clarissa nästa gång Fyra miss till den här gången Det är hos mig först Det är ju niare så kan jag inte spå Tjocka Ja på mig Vad har du i protection? Oh, 18 um. Fyra <laughs> <laughs> Vi har 38 personer <laughs> Och miss <laughs> Jag får du är sådan där som inte lilla tank. Men det pansar. Jag får en kniv och ett jag, jag, och och ja. jag har ja. en attack den här 19 Nitton. Nu 2 Åh, 7 Och. Och. Slå under, Please. Nej. Nej. Nej. Oh. Sju är det två. Ja, plus 9 nio. Mm. Men jag slår till bra för att han då. Högern. Högern. Det är mantrating där. Högern. Och då var jag som var först man. Ja, ja. Ni bättre Men vad fan? Tre Han är Okej Ja, mot det slaget. En träff. Och kvarts. Ja, också. Nej. en till körs. Du, du sätter dig i huvudet på Ja. Mm. Du bara du bara, bara dör det i och sen faller du upp och Jag tog jag tog vänster ja. det tror Good kill. Let's slay down. <laughs> det är en en heavy zombie. Oh. Okej. Okay. Vem var introduktionen? det I don't know. Shoot heavies. <laughs> Shoot heavies. Yeah, you yeah, need bandages. Nej, uh, <laughs> <laughs> uh. uh, jag dyker syns inte riktigt. I will <laughs> help you with the bandages. Vad ska du? Jag är så kul också. Så, ja. eh, du får tillbaks. Det var Nej. ju inte så högt över så att du får tillbaks eh, en gång in. Fem, jag, ja, mm. helt mm. Mm. Mot, jag har också hjälpt till. 13 mot mm. 10. Eh, en gång in då, ut från dig. 10 poäng. 10 eh, poäng till. Mm. Mm. Och sen bandagerar jag på mig. Då mm. har vi 20 igen. 15. <laughs> Fem över Jag ska försöka ge också. Fem. Nej. Eh, ja, nej, men det blir en inte den här gången i alla fall. Det är Så blir det lite hela i alla fall. <laughs> Som du var lite ensamt där uppe. <laughs> <laughs> ja, det var det är ju meningen. Och jag kan säga det. att han har betydligt, betydligt mer ihop i också. Ja. Ta en stund. Då den den där första förbannslådan är väldigt snart så boikar. Eh, jag vet inte hur mycket det kan vara i en första förbandslåda Så ska vi säga 10 förband Ja det utav En sån här liten sån låda. Här, i alla fall Man kan lägga 10 förband mm. mm. Något har vi kanske använt på Annars karaktär också Ja, inte från min Har vi använt det händer då och vi, har vi, inga, vi har väl inga, då. jag har väl inga, vi har, jag har inga reben, Tanten vart. har har inget att ja, det ett ett fall Ja, ni, ni kollar igen det. Ja, helt ja. enkelt Och zombie Absolut, och zombie, ja. <laughs> ja Ja, det är bra. Nej, nej Nu <laughs> <laughs> kollar jag igen, eh, äh, då eh, Mycket redigt, du tittar till det Så jag vad ja, fan Bakom liksom, skrivbordet där Eller under skrivbordet där Så har du eh, Tre stycken vattenflaskor Stora Två liters eh, Där står också fyra stora matkonserver Då tar jag två mat um. Tre fastigheter Jag kan ta två det var två liter flaskor ja. Alltså nu har vi rätt så mycket att bära på Vi har sju liter där Och sen så har vi en två liter juice Vi har eh, En, två, tre, fyra, fem sex två liter flaskor Tolv kilo bara där. Ja precis, vi är uppe i 20 kilo Bara vatten Plus det, det som vi liksom har med oss i Det Redan Vi kan behöva lite hjälp här Men vi vet ju vad det finns på andra sidan mm. Vad är det här för rum förresten? Nummer sko. Men vad är det för rum? Det är ett kontor. Okej. Men det fanns inga nycklar eller något sånt här. Inte det. Nycklarna finns inloppt. Och de här inte heller Nej, andra. Inte väl. Jag har en plombok. Ja, ja. Den tar jag. Bomb? Nej, inte då. Nej, inte då då. Vi kanske det gå till festen? Hur går det för man Kommer jag få guld på däcket igen Eller ja mm. För att se, försöka spara efter de andra Ja vad har ni gjort? Har vi släpat upp tanten? De höll just nu på att framföra en cabaret Där ute på parkeringen Nu mm. mm. lämnar er död. jag ju värdöd Nu lämnar jag ju tyvärr på mig och kikar Ja just det Ja det kan inte säga så bra. Vad gör vi med? Vi med? Vi <laughs> Nej, Jag gör att vi väg upp. Hallå, är det jag har. upp och låser upp. Upp. in en champagne. Vill vi in, en är in <laughs> av ålar ens. Hur Jag får det full av ålar? Ja, ah, ni ser om det helt enkelt. Nej. Så närsligt. Ja. Jag bestämmer mig för att inte ropa efter dem som då vill jag vi vågar är så glada, vi är så glada på dina. Som inte ser dem med mig. 5. Det kanske. Jag tänkte mer på våga. Vi tänkte på långsmygen någonstans så. Det tanten med sig de måste Inte bara på smygen det inte. Jag ropar ropar. Nissehult, Nissehult, är du där? Mm, då är vi säkert nästan ja, det halvvägs upp. hade den. Bara, ni Nästan ja. uppe vid staketet Vad är det? Vad fan har ni tagit vägen? Vi får släpa upp kärret i huset Och låsa in det här, det går inte Jag vet verkligen ingenting om det <laughs> Nej, vi vet Kom <laughs> Ja, vi har hittat vatten Och, och väldigt lite förnödenheter här Men är väl i princip Strandsatta upp på taket som ni kommer Ja, vi ska bara försöka göra så med tanten på den smidigt. Jag tror de blev det död. Jag tror henne bra. Jag trodde Ja. Ja. Vad är tidpunkt nu ungefär? för? Tidpunkt är klockan Jag har ju slagit en Det är inte. Det Det går inte. Det går inte. Det är inte. Det går inte. Det Det vi har en soffa här som vi kan slagga på I ganska fall så får ni väl hämta oss imorgon Ja, om du skulle bli Här uppe har det ju då Nu har du ingenting själva Ni har sexan och ni har åtta kvar Ni nio Pulversoffarna ligger ju Det har ju inte med mig mera utsättning Nej men vi har väl ätit för idag Ta ut den, ta ut den Så fort vi är färdiga Är det prinsen eller? Nej, nu sitter jag på tårna. Ska på det? Same procedure as så. Ni kollar in det här helt enkelt. Det ligger en. Person och då två fötter i det botten av låset. går dit och sparkar på de här fötterna. det händer ingenting. Sparkar inte hålla. Händer fortfarande ingenting. Titta. Du kollar in. Eh, jo då, det, det ligger mycket riktigt i den där eh, Men, men eh, nej, Den kommer nog aldrig att röra sig mer Den har ett väldigt, väldigt stort hörrätt Genom hela huvudet okay. han Har han en plåbok? Eller nickla? Nej Han har nickla. Jo, <gasps> Han har en nyckliknippa Åh, oh, då tar vi en nyckliknippa Hon går bara näras Then we open the door to number 8 jag Varför nu det skulle finnas massa zombies Bortom en ståldörr mm. mm. Ni måste går inte. på det helt enkelt ja. mm. Ni sticker på tre nycklar Så bara, ja kolla Står du helt enkelt Vill inte ha fler hävis Vi tar och stänger Den dörren där uh, Ut ja. Och sen så tar jag upp Min pistol Mm det gör det, det gör det. I, I ena handen. Ja. Och e, sen har vi attången liksom i den andra. Ja, Och, och i en tredje. <laughs> nej, det nej, vi har ju låst <skratt> <har vi> <skratt> <skratt> <skratt> mm. Ja, det Ja, nej. Ja, på är det. Ja, Det är, är <skratt> ju två. kan säga, en hängare. att rulla in, häng i taket, ser <skratt> ut som en ninja Ja, så kan jag, <sprang igenom. skratt> jag <äter oss> <skratt> <laughs> eh, nej, det, det är tomt där. Inne. Utom att, nej, det ser Jag har typ av förråd Med ett litet skrivbord eh, Står två stora säkerhetsskåp bakom Säkerhetsskåp Ska mm. du? Kolla mm. De är låsta på ja, på klippan sitter det två stycken som ser precis ut som nycklar till ett sådant skulle ja, ah, mm. mm. oh, ja. jag. Med på alla möjliga handlingar. Det här inne ligger pengar. Perfekt, det här varje resa. Ungefär så är det 12-13 000 dollar. Jag tar, tar om som ni har sagt. Image. Vad är image? Ja, kan ni ju. Det är ju inte jag men det ligger växeln. Kasta dem på sånt tillsammans. Eh, I det första skåpet som ni öppnar upp där inne så står det också två flaskor Jim Bean. Whiskey. <skratt> det är ett jävla som jag har Det här är värt att bära med sig <skratt> i, de, i de andra <skratt> skåpet, fin, det andra skåpet. <skratt> Uh, så so, so, so förutom pengar så so ligger det även ammunition. Det. vi 25. Kan i special. Yes. En yes. ask. Hur mycket är det då? 25. är Det är lite också. Okej. Hur många spottar du? Jag har sex plugg. Ja okej, då var bara 10 så. Då tar jag alla alltså. Var det en klara del asken? Jag ja, förutom det så finns det mest papper och pärmar, räkenskaper, eh, Kassörsrapporter ja, sommarjägerin. Som vi utrotade Nej, inte mycket. Men, <laughs> men, men, men, mm. alltså, finns, finns det lås på de här andra dörrarna? Ja, jag är inte sjuan längre, <laughs> men. Men, men alltså, gå upp och Inte till nian eh, Skulle nog låsa med en av de här nycklarna som är på. Ja, nippan. Det jag funderade på det var ju att försöka ta kodarna liksom, ifrån soffan. Och eh, om vi nu behöver övernatta någonstans så att vi kan låsa in oss. Mm. Då är det ändå låsa in sig i säkerhetsområdet. Ja, lite trött. Ja, åtta ja, och en, fyra och fem. Vi kan inte gå. Sitta får vi se. Ja, vi får se. Vi får väl ta och göra en liten över och nerför trappan också. Ja. Mm. Okej, okay, så då får vi få ta först låsa upp dörren till. Trappan och sen är det kommit in och upp. Nej, då får du läsa. Och sen är det om du hörde någonting bakom allting. Nej, det hörs ingenting inte. Ja, och peta upp. Ja, det är tomt. Det är i trappan. Så det är som ett vanligt trappverk så att säga som ser igenom. Det verkar som hela den korridoren eller trappan ner en liten korridor verkar vara tomt. Det var ju trevligt. Okej. Nu får vi stämpla klockan ner längst ner till höger. Okej. Okay. to work. Zombie döda passet. <laughs> <laughs> The graveyard shift, graveyard shift. Ja, vi vill ni. Ni god 20 i 10. Ja. Vi nu nollar fast feeder. Nej, nu ser vi vad som är i alla vi borde ha inget mer att tänka på 20. Den heter inte 492. den heter till <laughs> Jag på ett samma. Ja, jag jag, jag är Det är kommer. <laughs> där kommer du ner. Och nu ska vi säga så alltså, lasta putten här. Men ja, här var stegen alltså. Här är zombiet. Så här här är en utgång. Sen är du på Men den, den var stängd. Mm. Den är stängd här, den Här där har jag stå vid, dutna, vid dutna. Dutna. Mm. Vi kan lossa upp det vid behov. Mm. Men den var ju vidöppen, den. Mm. Hur är den en här? Det är en plåtdör där, ja. Med titthåll. Mm. Och om man tittar i titthållet, är den dörren öppen? Den dörren är stängd. Den är stängd. Ser ni någon sån bild i titthåll? Det är en skjutör en sån som man drar i sidan. Eh, in. Verkar vara in på titthållagret då, så att säga. Mm. Ni tittar i, i det tittahålet mm. och eh, vad du ser där inne är att det känns om man tittar på saker och ting som ligger på marken eh, de här 10-15 somberna som du ser genom hålet mm. eh, så känns det här inte färdig plömmat det det ja. är mycket kvar på hyllorna, som du ser. Bara lite zombiefyllt. I'm a bitch. Nej, Roy! Nej! Det är bara att vi behöver en god natt så vi hela upp oss. Ja. Innan. Kör så blade flooring och så. Tittar även nog? Tittar ni nog? Hur noga tittar ni? Har du något ett... slag på dig kanske? Sa <laughs> han diskret. Ja, tittar ni. Du är bra, tittar ni. Skräp han tittar, han tittar väldigt noga genom tithåret. Jag tittar... Mm. Titta i alla Jag tittar, jag tittar, jag tittar i alla tithåret som är i vägen till. Som ja. egentligen är bara liten... Det är klubb på <laughs> Ser du inget? Tittar du, du, du tittar, tittar, tittar in i ett eluttag Klipp <laughs> <en proppsskåp>, ja kroppsskåp <laughs> <laughs> Det är det du ser Hyllorna känns <laughs> Det har varit folk att rivit och speket För det ligger ju överallt på golvet och sådana här grejer Men det känns, det känns precis som att det är mycket grejer kvar och då funderar man ju ut på det att med tanke på att det är 90 plus zombies utanför och de 15 som ungefär du ser där framför dig så kan det nog vara så att det inte har kunnat så de som har försökt har gått åt helvetet ute så max max max jag har 76 kort det ni slår 20 varenda skott så jag slagit upp det är det ska bara det ska, jag ska bara. <skratt> rakt ner. Ja, precis. Det är ju collegeårsundersökningen. Det 20. Det var alltid 20. Eh. Kul att i hål i hål. Jag vet vad gör ni. Eh, vi. det är ända uppe. Det finns för övrigt ett titthol i den andra men. Ja. Ja. Nej, nej. jag du är ja. ja, sjuk. Ja, ja. oh, man... Du kan du den inte den. Sjuk slag vi i ja. <laughs> äh, Du ser <hållet> ja, du Det inte Det här inte Det är Det är ju så gamt. Det är inte så gamt. Det är inte så gamt. Det är inte så gamt. Det är inte så Det är inte så gamt. är men öppnar det upp här och gå ut Så kan de nog fan upptäcka Och det är så sådär 15 Kanske 20 mm. oh. Kanske 25 30 Eller ska, du, ska du inte fortsätta uppåt? Kan jag har ett siffra här Så mm. jag kan gå <laughs> <laughs> <laughs> ut uh, Not today <laughs> mm. Jo <Just någon laughs> men Vi Som kan hänga upp på taket upp. och sparar av i alla fall Liksom hur, hur landet ligger Kom ni Ser oss någonstans Ja men vi, vi jag Får eh, vi vi så. de har uppe på taket mm. eh, De dörarna är ju förrigt eh, eh, Ja, låste du igen Vi vet väl jag vet ju den Du provade Nä, eh. Om det gick jag, provade, men vill vi igen. Igen. jag vill låsa igen Ja, ja det var eh. Surprise De dörren är losta ja. fram, Du går upp och sen så går ni ut på, Och på, på, på de låser och så, den är igen Ja, det är en ja. Det är Ni går ut Och, och så går ni fram till däcket Och tittar ner lite försiktigt mot äh, Där sommarna är på den sidan Och mycket riktigt är det mycket zombies Riktigt mycket zombies Men ni står där och tittar lite där så ser ni att Det är rätt mycket dyra kroppar som ligger också över med både sändigheterna och ja det ser riktigt äckligt ut då mm -hmm. går ni vidare till där ni kom på sida går ni och tittar åt det hållet runt hörnan så här så ser ni att har ja, mycket riktigt de är här borta men går ni ut genom, hade ni gått ut genom dörren då hade de sett det klart. då hade ni fått en jära upp på er för det står en ja, 25 <invikt> ungefär där borta och sen går ni smygen fram mot stegen. Då slog jag så här ansprå så att där finns det inga. Mm. <laughs> Okej. Okay. Det finns inga nere för stegen. Och lika likadant, om ni tittar åt det ordet ni, ni kom ifrån runt där. Så är det precis som att ja, det känns lite tomt. Eh, men mot Bobs gas är det fortfarande ett par, tre stycken som är bakom det Får det är frågan vad vi ska göra. Deck party? Ja, no, Deck party! Woo! Wow. How are oh, you? Music, so music coming from? En diskokula från himlen. Nej. Vi vill äve på spelet. Zombie games. Zombie eller att bli fortsättad tid mm. Mm. kanske oh, det det för denna Vi väntar inte på någonting. Ja, jag tror det Alltså Hitta ett hyfsat rent glas Lite dammigt det finns. Stora skor. Mm. Ja. Så, mm. så, Och finns Så Så Ska upp en uh, glasgenbil Till mig Och uh, ett glas till Clarissa Man. Och sen Think så tar vi här. Uh, <laughs> ja och äh, sett oss helt enkelt och ta fram en röka <laughs> Och invänta kavalleriet. Ja, förstås. Kå neftiga, Nästan i alla fall. Så ja. Eller jag, och uh, lite uh, ja, lite <laughs> uh, bra. <bike>. Ja, det var bra. Ja, det kan ju syssla med om ni vill. Eh som fina klag och Det är så komplicerat efter talet och alla. Och så Nej, min här har till att ta min hand. Meanwhile, I lät Radio Station. Jag vet inte hur det har hand med henne. kan inte du kan vara bakom det istället? Det verkar vara bakom Så får ni rädda dem. <laughs> jag vill ha ett urans slag på er två se. Jaha, ja, Du med samma. Men ni röker ju Jim Bean här nu. Måttligt <laughs> <laughs> Inte mer än ett tycker jag. Ett jag. Ja, det gick bra för dig. Det gick jävligt bra för mig. Jag har hög tolerans. Jag har inte så varit. Jag var alls 15. Du blir, du blir. Du blir. Ja, du blir. Du blir. Du blir. Du blir. Du blir. Du Du blir. Du blir. Du är. är jag <lajuer> just enjoy the show. så mm. <friär> <hör> uh, <vad> fint. <hör> men, men, men, men, du. Om vi skulle. Sätta eld på dem. Då det är det jättemånga. Då brinner de allihopa. Ja. <hör> ah. Och tänk på häftigt det skulle se ut med alla branscher samtidigt. de kanske har branscher, eller Ajæk! Nej, det är så tungt, tror jag! Vad så fullt av diskussioner är Frågan, har ni mer i ett glas, Tom och Clarissa? Om kanske blir du suckat på mer nu? <här> <här> jag bara öppnar det i en flaska i alla fall. Jag ska inte dricka inte... mer, mer av det där efter det här glaset. Så mycket är komplikerat. Nej, det är komplicerat. här familjerna är komplicerade. Det är ett så jag bara fiktade bilden i huvudet av en zombie med brannsläck. Fire, bad, bad for brain. Men då är det så att och Mr Dick då är naturligtvis uppe på by and large soldäck och dricker bourbon och röker braja. Clarissa blir frittrig. Resten av församlingen har dragit. Nej, vart tog det? Ja, släppt upp. Släppt upp. Släppt upp. Vi tar det då. Ja. Den, den, när du kommer upp så händer den fustelappan du har skickat. Ungefär. Ja. Så det kan vi ju. Varje gång. Helvet ni på med. Kvick. Släpp mig Kvickna drottningen till Vadå drottning Ja Det ser det <laughs> <laughs> Lysande. <laughs> jag Lysande Vi är inte se det igen <laughs> Ja Jag kan inte säga detsamma Vad fan ni, ni har varit lite förvirrad Vi trodde han Det är ni som är viverade. Nej det är ja, så, Absolut inte Vad är min sprit <laughs> Den Slut. drack ni <huvud> <laughs> Och Så slutar sagan för. Nej, Säg inte det där. Här! Jag har faktiskt en bottle. Jag jävla egentligen tur det. Det ska jag ha sen. Jag jag med här. Jag tror jag vi gör Ja. Ja, vi försöker. Men det ser så Det är ingen ålder i ungdomar alls. Nej Lagom, alltså. Fan, jag har ju ingenting på mig längre Fan, nej. Det, kika var jag är det? Bort, det var ju tvungen Du var ju tvungen ja, Kikaren har ju här Jaha, och trevligt kan jag få tillbaka med kikare, kanske. E nej <laughs> Vi behöver ha den, Jag har rekryterat den Jag kan nog rekrytera tillbaka den Om det behövs tror jag yes, ja, Det gick rätt så bra när jag klippte det i huvudet för öret Så jag kan då göra det Ja Ja <laughs> Nu tycker jag vi runda ner oss och så, så, så, så går vi in och så ska jag. Och? och så jag och så och bakom. och så och så och så och så och så och så och så och så och så och så och så och så och så och så Ja! Jo, det där så hänger mest. <skratt> Nej, det är Nej, <skratt> ja, det du vill ha. Ni går in och. Eh, Gå in och sätter jag i soffan där slutar historien. För det är viktigt. Ja. <skratt> mm. <Brevigt. skratt> ja. Att vi fortsätter. Oj, oj, kanske någonting gjort? Om en operasonger ska bli en zombie Skulle du stöna en en soprano Då Då ställer jag mig upp Och framför en operasen På Brains <laughs> <laughs> Får vi några survival points Vi survived Sådär <laughs> Sådär, sådär. sådär. Jag har hört öppet husgruppen spela Necropalyx av Wizard Dawn Entertainment. Necropalyx och mycket mer rollspelsmaterial hittar du på wizardorn.and-mag.com. Musiken jag har hört är The Outbreak av Mattias Westergren. För mer om Mattias musik följ hans Youtube-kanal Matte Väster. För mer information om öppet husgruppen och våra podcasts besök monsterworld.se. Denna podcast är producerad under en Creative Commons erkännande icke-kommersiell, inga bearbetningar 2.5 Sverige licens.